Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányi Géz a Kulundzsák Köszöntjük Önöket, és Miklós Jendres ma a beszélgető partnerünk. Úgyhogy a régi, megszokott csapatot hallhatják. Álland, és értünk. Témák pedig Budapest, mint a világörökség része, és mint az ezer sebből végző világörökségi projekt. Talán egy kemény felütéssel érne érdemes kezdeni, tehát ezzel mindjárt a dolog közepébe belevágni. Budapest világöröksége veszélyeztetve van. Budapest már régen, már évek óta a veszélyezhetett világörösségek listán kéne szerepeljen. Ilyen is van egyébként, létezik ilyen kategória, ez a kizárás előtti kategória, ugyanis tudni kell, hogy nem csak felvenni lehet ide értékek, értékes területeket, hanem leiratkozni is lehet erről a listáról. A legközelebb például éppen Bécs belvárosa, ahol a mellett egy ilyen hipermodell épület felépítése miatt Bécs lekerült a világörösségről. Tehát pedig egyébként jól járnánk, mi úgy néznénk ki, mint Bécs, nem? Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ott hogy is történt ez, nem lenne utána nézni. Tehát egy szó, mint száz, mint ahogy a. Ö, a állatfajoknál is létezik vörös könyv, a veszélyzetett állatfajok, a kihalás veszélyes, a kihalás által veszélyeztetett állatfajok vagy növényfajok esetében van egy ilyen vörös könyv. Úgy a veszélyeztetett világörösségeknek is van egy jegyzéke, amit ugyancsak nemzetközi szinten nyilvántartanak és meggyőződésünk most már azt lehet mondani a többeknek, hogy Budapest ennek a. Ö, ö, tehát, ö, mindent elkövetett annak érdekében, hogy erre feliratkozhasson. A műsor folyamában kifújjuk fejteni részletesen, hogy mikre gondolunk, de bevezetésként, felvezetésként ennyit szeretnék kifejteni. Miklas János. bécse kitérve egy pillanatra, azért az a különbség Budapest és Bécs, két, két különbséget látok. Egyik az, hogy Bécs az mindig is gazdagabb város volt, mint Budapest, tehát így bizony építési stílusban össze lehet hasonlítani, mert közel egy időben egyfajta felfogásban fölépült két nagyvárosról van szó. Tehát Bécs az mindig gazdagabb volt, és ez meglátszik a, a különbség. Sok mindenben meglátszik, nem kívánom részletezni. Ez az ez a egyik különbség. Másik pedig az, hogy azért Bécs egy patinásabb város. Tehát pest, hogyha jól meggondoljuk, akkor úgy száz néhány éve épül, csak ki ennél régebbi dolgai ennek a nagyvárosnak nem igen vannak, és ebből az is következik, hogy. hogy olyan értékes épületobjektumai objektumai Budapestnek, mint amilyen Bécsnek vannak, olyan nagyon gyérszámban van. a a szempontból Bécsnek hasonlítatlan a erőnye kétségkivált. Nem a mi hibánk, hanem a mi, mi sorsunk, hogy ez így alakult. De minden esetre azt a néhányat, azt a keveset, ami kétségkívül létezik, azt Budapesten azt nagyon óvnunk kellene, egyrészt, másrészt pedig Budapestnek a, azért mégiscsak van egy unikális adottsága, az, hogy ilyen hihetetlen gyorsan épült fel egy nagyjából egységes ö, ö, városébítési szemlélettel, ez azt jelenti, hogy most a világ egyik legjelentősebb, eklektikus stílusú nagyváros együttese. Nem sok ilyen van a világon, tehát, tehát Budapesten a, a, a kevés valóban értékes objektum mellett a városnak az egésze az, ami hát vigyázást és védelmet igényelne. Viszont Éppen ebből következik az, hogy, hogy ezt a harmóniát, ami kialakult úgy, már hát durván száz egy néhány évvel ezelőtt, ezt a harmóniát, ezt ezért az nagyon könnyű megbontani. Tehát e, annak idén a világkül építés lökórbüzé, amikor a, a Geléthegyről szemrevételezte ezt a, a várost, akkor ilyen megjegyzést tett, hogy Budapest annyira szép város, hogy még az építészek sem tudják elrontani. Na hát nem tudom, bár így lenne, de attól tartók, hogy az építészek nagyon sok mindent ö, tehetnek ö, a ügy érdekében, mert úgy érte, hogy az elvontás érdekében, és sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ezt a sok mindent igencsak ö, el is próbálják követni. Le, le, Lehet-e olyan szempontokat fölhozni, hogy mondjuk, mert azért az a tény, hogy vannak, foghítelkek, hiszen a háborúban is omlottak össze házak, és, és néhány tönkre megy, mondjuk arról ne beszéljünk, hogy mostanában az utóbbi 15 évben hogyan bomlottak le ezek a házak, mert ez, ez egy újkori e, háborús e, rombolásnak felel meg, és semmi köze a házak valódi e, e, műszaki állapotához, hanem e, durva üzleti számítások vannak, mint ugye volt a Király utca 40, meg hasonló esetek sora, de, de hát egy városban mindig vannak foghia, egy ilyen régi városban, lehet, hogy be se építettek részeket, és úgy maradtak, vagy, tehát mi az a szempont, amivel meg lehet azt mondani, hogy oda úgy építhetünk valami újat, ami modern, nyilván a mai izlést is kell, hogy tükrözze, hogy ez az összkép ez a világörökségi összkép, ez ne változzon meg. Én egy helyi példát szeretnék felhozni, a Budai Vár újjáépítésének a példát. Hát a, a ostrom alatt a Budai Vár lényegében szétlőtték, alig maradt benne épület. A Budai Vár annak előtte lényegében egy barokk stílusban felépült kisváros volt, lehet mondani. A helyreállításnál nem kívánták ezt a, a barok kisvárost helyreállítani, hanem a akkori korszak, tehát a 50-es évek szemléletében építetik. Sokan kritizálják is, azóta is ezt a fajta új építés, hogy nem ezt kell volna csinálni. Egy azonban biztos, ez a vár ez a típusú rekonstrukcióval lényegében még mindig egy értékes ö, és, és mi nagyon figyelme méltó együttes maradtatott. Mondom, ö, attól függetlenül, hogy, hogy lehet bírálni ezt a felépítést, de ennél sokkal rosszabb is következett volna. Most két, két dolgon múlott az, hogy ez a vár megmaradt egységben. Az egyik az anyag, a másik a lépték. Mm -hmm. Tehát ebben a városban, olyan, ebbe a, a, a budai várlegyetben olyan léptékű házak épültek, e, amilyenek beleillettek a kialakult történelmi struktúrába, és olyan anyagokból épültek, kőből, e, téglából, mi egymásból, ami szintén beleillít a struktúrába. Mm -hmm. Ezért aztán... És hát, ugye bár, ebben az esetben a historizálásnak nincsen e, szerepe nem kötelező, hogy úgy mondjam. Hát nézd ki, szóval következő, e, mondjuk, mondjuk egy alternatívát a budai vára kapcsolatosan lehetett volna csinálni azt, amit a rendszerek csináltak Kapták, fogták magukat, és a, a nácik által tövig rombolt város nagyjából tök olyanra, mint amilyen volt. Mm. Ez, én ebbe a dologban teljesen igazadok a lengyeleknek, és kétségkívül ez, ez egy járható. De ők, ők megtartották a házaknak a belső felépítését is? Nem. A házak, házakat, tehát a új lakásokat, amik kialakultak, az, azok modernizált lakások, természetesen. Mm. Tehát ez, ez az óváros, ez Fenőség, ugye milyen komfortfokozatok volt, de gondolom elég elavultak lehetek. Hát minden esetre, egy kurisszaként megépült az egész óváros, és a, a kuriszák egy korszerűsített lakás rejtenek volt, de ez részletkérdés tulajdonképpen. De a lényeg az, hogy a budai várat is elméletileg így lehetett volna csinálni, nem így csináltuk, de amit csináltunk, az még mindig elfogadható. Ami egyáltalán nem elfogadható, az például szintén a példánál maradva, az a dísztéri beépítés, a, a volt Honvé főparasnokság épülete, ami ott szégyen szemmel már 60-valahány év ott romosodik, soha senki nem júlt hozzá, aztán még végül nekiállt egy budjant építészét, valami a földrendvényt, amivel nagyon könnyű volna agyon csapni a, a Budai vár egészét. A förmedvényhez megnyert minden hozzájárlás, úgyhogy a magyar jogi szabályozásban létezik egy kis kapu, amit a helyi önkormányzat világosan kihasznált, és emiatt ezzel a eszközzel tudtak megadalázni azt, hogy a, a budai várnak ezt a rendkívül hát, fontos reprezentatív részét tönkre tegye egy, egy, egy tébolyadott építésznek a, a lidércáma. Most az más kérdés, hogy ennek az ellen lépése az volt, hogy ennek megfelelően aztán az értékes tényezők, akik ott van a, a kaszakus, beböccentek és mindenfélért elvontak a, a vár rekonstrukciójától, úgyhogy még egy jó darabig a szép román állapotban fog ornyadozni a, a, a Budai Vár palotta része a, a, a, a magyar városépítésnek a nagyobb dicsőségére. Csak össze a segelnek mellett közvetlenül, gyakorlatilag egy gyakorlatilag romos tér található, afféle jelképeként mm -hmm. ennek a mai hát, helyzetünknek. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a, a város egy város szépségéhez alapvetően három tényező kell. K kell hozzá víz, hegy és magas szintű építészet. Na most Budapesten minden három megvan. Uh -huh. Tehát van, vannak hegyeink, méghozzá távolabbi hegyeink, közeli hegyeink is vannak itt egészen a Duna parton. Itt van a Duna, uh -huh. mint víz, nem is, nem is akvámián, tehát ez széles folyam. És a magas szintű építészet is minden hogy vagy szeszió rendelkezésre áll. Kevés ilyen város a világon, amely mind három a hárommal büszkékedhet, ilyen Prága, vagy Barcelona, vagy Heidelberg. Ez a kedvenc városaim egyébként, mm. ahol mind a három egyszerre megvan. Ö, mert valamelyik hiányoz is szokott, például itt van Párizs esete, ahol megvan a magas szintű építészet, a víz már gyengécske, a hegy meg még gyengécskebb, tehát, ö, egy... egy Amszterdamban nagy... például ott a sok víz, az mondjuk jó. Hát? Amsterdam. Igen, igen, ott meg a hegy nincs meg. Ott hegy az nincs. Na, tehát azért mondom, kevés, kevés hely van a világon mm -hmm. ilyen, ahol ilyen, minden három megvan, ott van felül a zsenáiró, ahol meg a magas szintű építészet nincs meg. Mm -hmm. A másik kettő megvan. És ezt nagyon értékelni kéne, hogy ö, ilyen adottságokkal rendelkezünk. Na most ö, a mi emberek ugye, a magas szintű építészetet tesszük hozzá ehhez a két adottsághoz. És hozzá is tették a 100 évvel ezelőtti építészek. Tényleg elképesztő szépség jött létre és elképesztő stílus És azt kell mondanom, mondanom, talán szigorú leszek, hogy utóbbi 50 évben, most nem viccelek, 50 évről beszéltek, és nem 5-ről és nem 15-ről, ezt folyamatosan vagy romboltuk, vagy legalábbis hagytuk romlani. Kezdődött az ikv korszakkal, amikor a régi épületek ezt nem tudtak mit kezdeni, és hát a bandi mondhatója, hogy milyen uh, számítások alapján kellett volna föntartani az épületállományt, hogy nem tudom, kb. 300 évenként jutott volna egy épületre uh, sor. Um, aztán, aztán ez mondjuk biztos így van, mert vasápoltam a József Fárosba és keresztül ezen a uh, szigony, uh, korvész szigony. Uh, projekten, ami hát nagyon érdekes, de nem hasonlít azokhoz a gyönyörű képekhez, amiket látunk a honlapon, hanem eléggé, hogy mondjam, egy ilyen szop, zsúfolt és, és rövid valami. Ellenben a mellette levő utcában ott láthattam azokat a házakat, amik, amik biztos, hogy legalább 50 éve nem nyúltak hozzá. Tehát én nem hiszem, hogy azok a azok szerintem nem is az 56-os lövöldözések, hanem még a 45-ös lövöldözéseknek a nyomai mutat látunk. Annyira eredeti, ö, ö, hogy mondjam, festék, ez, nyomok és malterok vannak, és a téglák oly mértékig kikoptak. Hogy az, ez biztos, igen. így van Géza, már csak azért is mondhatom neked, mert amikor 56-ban román ölték a város egy részét, akkor 57-ben a legsürgősebb dolga az volt a tisztelt kormányuknak, hogy sürgős eltüntesse. Tehát 57-ben hatalmas építkedések voltak Budapesten, hogy a forradalom, illetve pontosabban a, a, a invázió által el id előidézett pusztulásnak a nyomait is eltüntessék. Hmm. Tehát akkor, akkor, akkor a magyar építőben nagyon összekapta magát Felső Budas hízlásra, De De azokat eltűntett. az épületeket, és is csak érdekes, sok akkor, akkor inkább megkérdezem, mert én sem emlékszem, hogy gyerekkoromban például mindig a Vagbotyán utcán mentem keresztül, ahol volt egy, egy házköz, amit még a háború. Lerombolt, és csak ilyen uh, romrészek maradtak meg, és ezt talán a 70-es években szedték le, vagy építették be utoljára, de az nem az 56-os hát rombolás a volt. A rombolással nincsen baj, azt a gazdaszfasiszták csinálták. Tehát, tehát azt meg meghagyták, nem mentolták. Meg hmm. megmaradt. Tehát az az a 56 kicsit kínosabb dolog volt, mert ugye mindenki tudja, hogy azt kicsinálta, úgyhogy azt el kellett tüntetni. De tulajdonképpen itt arról van szó, hogy <gül> azt hiszem, hogy Múzepes városépítésében sorú, egymás után próbáljuk ki a lehető a legrosszabb megoldásokat. Lehet, hogy ha már egyszer minden rossz megoldást megpróbáltunk, akkor utána meg fog maradni a, a, a jó megoldás, hogy a Hanvas Béla jósolta valamikor. Tehát esetre a következőről van szó a kommunista időszakban értekes módon ö, ö, egész városépítésben Magyarországon is, Budapesten is ö, az a funkcionalizmus érvényesült, ö, amit egyébként elítélendőnek tartott a marfista ideológia, de mégis ezt csinálta. Ennek a funkcionusnak az a lényeg, hogy olyan, hogy város nincsen, pontosabban ha amennyiben még van, azt meg kell szüntetni, hanem különféle egységek vannak. Van egy, egy, egy lakónegyed, van egy ipari negyed, van egy, egy, egy, egy iroda negyed, van egy nem tudom micsoda, zöld terület, rekreációs negyed, és az a város, amit 5000 éven keresztül úgy hívtak, hogy város, ahol a funkciók egymás mellett vannak, az nem kívánatos, mert a józan észre ellenkezik. Most ennek következtében ennek a stratégiának eset áldozatul egy csomó ö, ö, magyarországi ö, kisváros, főképpen a megyeszékek, ahol elég intenzív hát, fejlesztés volt, fejlesztés, úgy értve, hogy nagyon sok pénz volt, a, sok pénzben aztán sok panelt lehetett építeni, és a panelk elézése véget lehetett rombolni a, a meglévő alakult kisvárosi város maga. tehát a ö, ö, Veszprém, vagy Szolnok, vagy sorolhatnám ezeket a, a példákat, amiket így tönkretettek. De azon az, hogy hát Budapest ezt nagy falat volt, tehát voltak ilyen szándékok, tehát ismerjük a terveket, hogy mit terveztek Budapest lerombolására, tehát végül is nem volt, hál' Istennek annyi pénzre a jó szándék, hogy mondjam, ez iránt természetesen nem hiányzott, tehát amit lehetett, azt megtettek. A, a szigorú projektnek a, a, a kezdete az ott a szomszédban mindenki megsorálhatja a tömegutcai magas házak példát, ami az az érdekes, azt tette különösen érdekesség, hogy ezek a tömegutcai magas házak, amiket a lakásinség véget csináltak állítólag, ezekről kiterült, hogy tokkal is vonó háromszor annyiba kerülnek, mint bármilyen más ház, amit magyarosz, hogy de pénz nem számít rombolásról van szó. Na szóval így indult a, a dolog az első menetben a, a, a funkcionalizmus városelenlőségével, amit a kommunista ideológia magáévá tett. Na mostanában véglet a kommunizmusnak, most bejött helyett. Az IKV-t ne a az IKV, az egy, IKV egy érdekes dolog volt. Az IKV-nak a, a múltjához hozzátartozik az, Na, az hogy... Fél meg a betűszót, mert In, biztos ingatlan, vagyok benne, hogy a hallgatok. Inkatlankező váladat. Most a húsz éve volt utoljára. Igen, most a inkatlankező vállatról következő kell tudni. Amikor Megtörtént Magyarországon a teljes államosítás, akkor minden bérházt államosítottak is ö, vele együtt. Meg kell mondjam, hogy tulajdonképpen erre szükség is volt, mert, mert ö, a szociális szempontból a lakbéreket rendkívülacsonyra szorította le az akkori kommunista kormányzat, ami úgy mondta az ember azt, hogy egy dolog természetesen, csak azért nem mondhatom, mert ezek a lakbérek nem csak a profitot termeljük, egyébként ezek voltak a forrásai a házak felújításával. Ugye egy ilyen bérház úgy működik, hogy időnként leúlik a cserépen, nem csoda, tehát azt akkor helyre kell rakni, és az pénzbe kerül. Most a, a, a lakbér egyébként ennek a vezetés. Most a, a, az a lakbér, amit veszettek a lakóktól ezek után az államosított bérházakban, az messze nem fedezte a felújítási költséget. Következésképpen a, a karbantartási felújítással szakosodott szervezet, amit ingatlankezelő vállalatnak neveztek, annak messze nem volt annyi bevétele, hogy ezt el tudja látni. Hát akkor mit lehet csinálni? Majd a költségvetés. Most ha a, a majd a költségvetés ö, ö, lép a helyére, akkor az egy valami bizonyára jelent, pazarlást és ésszerűtlen felhasználást. Na, egy előző életemben több éve dolgoztam IKV-nál, úgyhogy sokat tudnék erről mesélni, hogyan történt. Ő bőségesen megvolt kérenszerűen mind a kettő, azt hiszem, hogy maradjunk ennyibe. Még hozzátenném harmadiknak a szakértelem hiányát is. Tehát, tehát eléggé gyakori volt az ilyen hozzánemértők került ikv knál hogy a, hogy a hát megépült ekletikus típus honlokz egész egyszerűen nem értésből, eh, mikor fel kellett újítani, akkor, akkor szétverték, lerombolták, a gipszoborokat leszették róla, abba a párkát átépítették, szóval, szóval lényegében maradt egy, egy teljesen formátlan, szörnyeteg, a, a mégiscsak valemes stílust jelentő hajdani eklektikus bérház helyett. Na, ilyesféle módon történt a, a, a, a ezen a várospusztításnak ez oldala. E, úgy egészében véve azért azt kell mondom, hogy az IKV minden problémája e, mellett is messze nem végzett akkor a rombolást a városban, mint ami a kommunizmus bukása után bekövetkezett, mert ezek után az történt Magyarországon, hogy, hogy a, a, a, mondanám azt, hogy tőke lerohant mindent, de nem igazán pontos ez a kifejezés. Tudni, a, a helyzet az, hogy azt a Budapestet, egyszerűen Budapestet is a tőke építette fel. Ezt vegyük tudomásul. Csak a különbség a következő: A hajdani város felépítő tőke hosszú távra kalkulált. Tehát az úgy kalkulált, hogy neki szüksége van egy metropoliszra, egy olyan metropoliszra, ami 100-200 év múlva is itt lesz, valami pofájának kell, hogy legyen, mint hogy Londonnak, Párizsnak, vagy Bécsnek is van pofáját, akkor Budapestnek is kell valamilyen kinézetének lenni, már csak azért is, mert a hírünket, nevünket öregvíti. Most volt egy ilyen, ilyen megbízói alapvető szándék, volt egy, egy építészeti iskola, ahol, hát voskalapos módon ugyan, de nagyjából hasonló építészeti esztétikai felfogási, nevelték a növendékeket, és ezek az építészek a megbütói szándék szerint fölépítették az eklektikus budapestet. Most ebben a pillanatban viszont a helyzet egészen más, sajnos össze lehet hasonlítani a, a, a dolgot az eddigivel, hogy a dolognak a jelszavával kezdjem, aki már jártanak a balszerencsés négyes metrónak az építkezésén és megnézt ezeket az eltakaró panelokat, amivel a építkezés helyet körbe szokták venni, az emlékezhet arra, hogy a leggyakoribb szlogen, ami ezekén szokott felírásként szerepel, hogy világvárost építünk. Na kérd, is egy kis gondolkodni ezen. Milyen világvárost építünk? Az én eddigi tudomásom szerint ezt a világváros már fölépítették egyszer százvalahány évvel ezelőtt. Most, ha valaki azt mondja, hogy egy világváros épít, akkor csak egyféleképpen lehet elképzelni. A megépült világváros lerombolására. úgy Ugyebár? Na kérem, hát erről van szó. A világváros építünk szlogennek voltaképpen a ki nem mondott hátulütője az, hogy ezt a Budapest, amit megépült, mint világváros, le kell rombolni. Na most a a, ilyesféle nagyvállalkozások, mint az a SIGOMI projektéhez hasonlókodik, egészen nagyba ö, tudják csinálni a dolgot. Itt sok minden közzel játszik egy olyan építési szabályozás, ami majdnem mindent megenged, egy olyan építési jogi eljárás, ami szintén majdnem mindent megenged. Hát átsorolással, meg mindenfenével, meg a törvényes semmire vegytél hát. Kérem, mondok egy konkrét példát. Amikor a pályát beépítette egy, egy, egy, egy, egy központ, mi a fenye, a Mamutnak hívja? Nem. Nem Mamut, nem. Arénaplát, arénaplát, arénaplát, én se uh -huh. Na nem is az érdekes, hanem az érdekes az, hogy az összes létező törvény, szabályt és előírást megszekték. Ennek, ennek, na, ez már kicsit sok volt a, a, a a fővaros bíróság elé fordult ebbe a dologba, elment a legfesübb bíróság, elment az alkotmánybíróságig, és az az elképesztő ítélet született meg az alkotmánybíróságtól, hogy igaz ugyan, hogy az összes létrejű jogszabályt megszüntették, vagy megszekték, azonban minden jó iszeműen történt. Hát, őszinte, ez eléggé furcsa dolog volt ez, de azóta tűnődöm a fejemen, hogy tű, tű, tűnöm, töröm a fejemet azon, hogy szerintem az alkotmány ki kéne egy ilyen paragrafusra, hogy akinek van egy milliárdja, az már helyből jó hiszem. És akkor komplet lenne a dolog. Na most hát, hát ilyen, ilyen viszonyok alakultak ki. Ez a... a dolognak a, hogy úgy mondjam, jogi és rendőzés átter. Szóval ilyesféle dolog a régi Budapesten természetesen megképzelhetetlen lett volna. Hát most... Persze ott volt egy nagyon határozott Project Management, ugye a közünk tanácsa. Igen, igen, igen. Tehát ott a lényeg az, Ami hogy. A régi, független is volt. A régi Budapestnek a volt a gazdája, a mai a Budapestnek adjéban. pedig mm -hmm. nincs gazdája, ezt szemléltom már yeah. nincsen. Tehát ezek a pénzek ezt mutatják, hogy hol veszett el a sok bába között a gazda, az más kérdés, most ezen, nem ez akarok foglalkozni. De lényeg az, hogy a mai Budapestnek egyáltalán nincsen semmiféle gazdája. Mert az a bevásárló központot építő, vagy nem tudom, akármilyen vállalkozó, aki valamit építeni, az most már egyáltalán nem Gondolkodik abban, mint a régi, hogy itt 100-200 éves távlat és egy-egy egy metropolisz, amire a világ minden sarkán büszkik lehetünk. Szó sincs róla. Ez a jó ember egy valamibe gondolkodik. Hát, hogy mondjam, ezt egy építész anekdótával tudom kifejezni, az egyszerű könyvesnek a szavával, hogy addig tartsad, fiam, a kémény, amíg a pénz fölveszem ért. Mm -hmm. Hát gyerm, ez a globalizációnak a jelszava, és ez a jelszava mindazoknak, akik mm. most Budapesten építkeznek. Mm. Ö, annak a zsoszónak, amit én most befektetek, annak a lehető leghamarabb, két-három emberül meg kell térülnie. Utána a vízözön. Mm. Nem érdekel engem Budapest, mondjuk meg őszintén. Ki törődik vele? Hát, hogyha itt a Budapest, a Magyarország, akkor megyek a megye megyegi kontinensen talak másik helyet magának. Na, tehát ez a globalizációnak a logikája szintisztán, és, és ennek ellenében nem tudunk fő semmit sem ö, ö, szembefordítani, mert nincsen gazdája a fővárosnak. Nem csak a ide érkező vállalkozót nem érdekli az egész, ö, nem érdekli a város vezetését. Sem. Senkit nem érdekes semmi. Ez a világváros építünk szlogan ebűnő, és még harmadiként vegyük hozzá a, a, a építést. Én nem tudom, ezek az építészek, akik itt, akik itt Budapesten tüsténkednek, ezekből úgy látom, hogy valósága fortjuk a gyűlölet. A gyűlölet Budapesti iránt. A látványos példájának ennek az, amikor megépült az üvegmonstrum a kálvintéren téren, hát a, a de japánok kikerekedett szemmel csodálják, egy, egy japán építészettel azt mondta rá, hogy hát mi japánok nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ilyen kettős-hármas héjazattal készült épületeket építhessünk, ugye mi magyarok elég gazdagok vagyunk, nekünk minden, minden ilyes van pénzünk, nem csak épületen, más Erőmű kell hozzá fűteni és Én, betűteni, szóval, áll, szóval, szóval igen, szóval japán nem elég gazdag ahhoz, hogy olyan építkezéseket csinálni. de nem is ez az érdekes most, hanem, hanem az, hogy egyszer csak a, a építészét megkérdezte valaki úgy pikírt hangon, hogy nem gondolja el, hogy ez az épület a nemzeti múzeum szomszédságában zavarja a nemzeti múzeum architektúráját. Mire a klasszikus válasz így hangzott, hát azt a múzeumot le is lehet bontani. Na ne. Igen. Igen, le is lehet mm. bontani. És Egyáltalán nem a levőről beszélek. Mm. Most ezekben a percekben, amikor mi beszélünk, folyik Budapest talán legértékesebb valóság építési alapstílus jelentő épületének a Pesti Vigadónak a megsemmisítése. A Pesti Vigadót háttérről rágja egy féreg. Amit még Vigadónak látunk, az már. Csak egy korisza, én nem tudom, hogy a vigadónak a nagy termét már lebontották-e, lehet, hogy még odaig nem jutott el, de hogy heteken belül azt le fogják bontani, az nem kérdéses. így tessék megnézni az a szörnyeteget, amely Vörös Malti téren megépült a háta mögött. Ez a szörnyetek fogja átvenni a vigadónak a helyét, hogy milyen funkcióba fogják megtölteni, arról lőögőző nincsen. Vegy a lényeg azért a dolog, mert ezt vegyük tudomásul. A vigadó, amikor megépült, akkor a pesti társaséletnek valamiféle központja volt, tudjuk akkor még Pesten volt társasélet. Voltak ünnepi rendezvények, bálok amatőr színházali előadások, mindenféle használható volt az a vigótonak a nagy terme ilyen ünnepi rendezvények számára, amit a, a városnak és az országnak a népe e, e, hát e, ilyen módon feladott funkcióban használni. Hát kérem, most nincs ilyen. Nincs szükség funkcióra, mindenki menjen haza, kapcsolja be a tévéjét, illetőleg hát a módosabb a kapcsolatba be biztosító berendezésüket a, a fegyveres őrökkel végző őrzött villájuk fölött körül, és, és ezek után nincsen semmi. Magyarország most így áll, Magyarország vannak a prolik, akik bekapcsolják a tévét, meg van a, a, az elit, amelyik elereszti az emberevő kutyákat, hogy megvédjék a népharagjától a saját villájába. Na, ennek a képnek felel meg most lényegében az, ami e, itt Budapesten történik, és mondom, nagyon érdekes az, az a gyűlölet, ami az építészekben valósága a fortyog a kiépült eklektikus e, stílusán. Tehát a különbség, hogyha nem is menjünk messzebb, ha elmegyünk oda, hogy ezelőtt e, egy fél évszázaddal hogyan rekonstruáltuk a budai várat, akkor a különbség ebből e, mégiscsak leolvasható. Azok az építészek, akik akkoriban a váron dolgoztak, azokhoz itt ezt a várat szerették. Lehet, hogy vitatható a felfogású tírusok, de szerették, ö, ö, érezték a történelmi patináját, és megpróbáltak a magukat eszközeivel ezt ö, elreállítani és megőrizni. Akik ma építik a fővárost, azok nem szeretik. Legkevesebb, ahol nem szeretik. Amennyit többet tudok mondani, általában és egészében véve mondhatom azt, hogy gyűlölik ezt a várost, és mindent elkövetnek, hogy megsemmisítsék. Hát világvárost építünk, tulajdonképpen erről van szó, és mint látható, a világváros építésben a jogszabályok, a befektetők és az építészek mindegy hóron pendülnek, és Budapestnek semmiféle gazdája nincsen. Hát így épül az új világváros. Gábor. Nehéz megszólalni. Nehéz, mert egy nagyon súlyos ítéletet mondott uh, uh, azért. Hát bácsánat lenne igaz. Uh -huh. Az a baj, hogy minden jelenre mutat, hogy ez így van. Uh, még annyit tehetnék ehhez a részhez hozzá, hogy uh, elején te is kérdezted, hogy uh, hogy lehet megkülönböztetni az odafigyelő érző építészetet az érzéketlentől. Uh, mi az, ami éleszkedik, mi az, ami nem élezkedik. Hát erre is tudnék példák mondani, még a két világháború között, sőt még utána is, még egy kis ideig úgy építkeztek, előtte meg teljes természetességgel, hogy ha két szomszédos épület nem volt azonos magasságú, akkor képesek voltak lépcsőzni az épületen belül. Annyira odafigyeltek a szomszédos épületekre. Ha az utcavonal megtört a teleknél, akkor a ház homozata is megtört. Ez evidencia volt. Nem is volt kérdés, hogy más hmm. legyen. Tehát a beépítési vonal, az utca, a tér, mint olyan, ez egy faktum volt, az a városhoznak volt része. Mondjuk egy ötemeletes, és, és, és a egy három emeletes. És akkor egy négy, emelet, a... négy emeletes, vagy egy ilyen átmenetes. Vagy olyan pedig pedig süstték az épület a magasságát. A De vesz... semmiképpen nem építettek oda mondjuk egy hat emeletest. nem jöttek nem. nem csinálták azt se, hogy mondjuk az öt emeletest folytassák, és egy tűzfal a fusón. Nem az tömeletes, hanem olyan megoldás volt, hogy az épület együtt az az az működjön. Azért volt, érdekes, mert pont ugye vasárnap, amikor néztem ezt a Szigony projektnek a elkészült épületét, az utolsó, ami most nem tudom megmondani, milyen utcára nyílik, mert ott ugye minden utcán nagyon föl van most uh, bontva, de van még, meg, még egy ilyen felépítetlen terület van, valószínűleg ott folyt folytatódni, és tipikusan ezt láttam, hogy volt egy régi ház három emeletes, volt egy kétemeletes, egy ilyen másik régi, és középítettek építettek egy hétemeletes emeletes épületet. És, és én azt mondom, morfónér, azt mondom, hogy ez így, ez így miért jó? Mert ettől egy, egy böhöm lett és ha arányosan építhették volna, az hogy akkor valamivel kevesebb hely lenne benne, de önmagában még az az épület ott el is menne, nem is lenne vele talán akkor a baj. De ettől egy olyan agresszív jellege van és kellemetlen az egész ö, környezetre. Anékül persze, hogy én ezt most Azt ilyen tudományosan végigadottam volna ezt a ilyen, dolgot. Ilyen hibákat elkövettek száz mm. éve is már, amikor a ingatlan spekuláció akkor is volt egyébként, mm -hmm. csak korábban volt tartva, mert pontosan volt a talács, amelyik az építési szabályokat a betartotta ne, és betartotta. De betartta. akkor például előfordul, hogy a Inkább azt, hogy nem kapott engedét. Tehát eleve a tervet utasították szó, szó, szó, szó se lehetett az, hogy valaki a jóvágyott tervtől eltéren. Tehát abszurd dolog volt. Hát, volt egy hát, kérdés felügyelet. Persze, persze. Hát, Nem is tudott senkinek elszépíteni. Szerintem egyébként, gyanítom, ezt így jó nekem az a gyanúm. Mert. Hát, mert, mert az építés szabálynak megfelel, de milyen építés a szabálynak, amit fél évente oldosítanak. Ez az óriási különbség még a régimben a mostani időszak között, hogy akkor így tizedek teltek el két építés szabály meghozat között, e most e meg évente nem tudom hány szól Mondok, van mondok egy, egy, egy nagyon szomorú anekdotikus dolgot. Történt vagy budapesti főépítés találkozott valami e rendkívül urva e szabálysértés az egyik kerületbe, és írta egy, egy levelet, hogy. hogy, hogy ez az épület túlságosan magas, ellenkezik a előírásokkal, úgy, hogy ezt nem szabad engedélyezni, vissza kell bontani, volt, hogy -e, fenn tudja, hogy volt a tényhelyzet, ebben csak terv, nem tudom, nem is ez az érdekes, hanem az, hogy kapott egy kioktató levelet a kerületi főépítésztől. A kioktató levél a következőképpen szólt. Igazán tudhatná a főépítész úr azt, hogy Magyarországon, ha 18 méteres egy előírásokkal valóság mindig 28 méter szokott lenni. Tessék, tudom ilyen? Na, ilyen, ilyen, ilyen, buta ez a főépítész, vár, uh -huh. hogy még csak azt se tudja, hogy a 18 méter a törvény, akkor az 28 métert jelent magyarul. Uh -huh. Hát kell itt tart a jogrendünk. Uh -huh. a, itt a fejekben, így uh -huh. van a fejekbe. Hát mit lehet akkor várni? Uh -huh. Szóval visszatérve, régebben is elkövettek ilyesmiket, amikor a ingatlan spekuláció révén alacsony épületek mellé felépítettek ilyen hat emeletes, ö, majd magas bérházakat, ott óromatlan tűzfallal, de azzal a ö, ö, felfogással, hogy majd ezt folytatjuk. Tehát ö, folyamatosan ilyen magas házak vannak az abban az utcában felépülni, hát Dobusz-Avesenény utca több helyen látni ilyeneket, és jött a háború, meg válság, meg minden, és nem folytatódott. most ezek a mostani épületek is ilyen megfontolásból tettek lett, lett, ilyen magasak, hogy majd nem érdekes majd, ami mellette van, az akár is lehet bontani. Tehát amit a Bandi mond, az a lákos uh -huh. terjed tovább, hogy akkor ö, nem baj, hogyha ez magasabb, hát Csak érdekes hát, majd lesz. Több, mellé, több is ilyen lesz. Ami a világörökséget illeti, az ebből a perspektívából a... a életű önkormányzati vezetők és a életű beruházók oldaláról nézve a világörökség nem tűnik egy érdekes problémának, mert részben nem is, nincs is semmi szankció hozzá, tehát az egy inkább egy ilyen megbecsülés a világ előtt, nem? Igen, az így van, a világörökség az a cím, én is, mert közben amikor a Dunaparta kezdtem foglalkozni, hát szembesültem ezzel a helyzettel, hogy az a UNASCO által adott cím ez semmilyen érdemi ö, szankciót vagy érdemi megköté megkötés nem jelent, hanem azt a nemzeti ö, ö, vagy a városi törvényhozásra vagy, vagy törvényalkotásra bízzák rá, hogy ennek megfelelő szabályokat meghozzák, hogy az étekeiket megvédjék tehát az, hogy egy terület világosság védelem alatt van, az még jogilag semmiféle nemű védelmet nem jelent. Ö, hanem csak az egyedi védelem Magyarországon, más csak országokban egyébként van ilyen területi védelem is, ami érdemű védelmet is jelent. Magyarországon ez nem jelent érdemű védelmet, ami többszörösen megvizelmes adott a Budapest esetében, és nem csak a Zsidó hanem a Dunaparton, meg egyéb helyeken is, hogy... Az, hogy egy-egy világörösségi címet elnyertünk, ami egy rangos elismerés, ez érdemi védelmet a város számára és a épületés számára nem nyújt. Ezt a védelmet meg kellett volna adni a, a városvezetésének, a, a műemléki szakmának, az idetékes miniszternek, aztán hol megadták, hol nem adták meg, a Duna a rakpartok esetében például nem adták meg, és a következményeket már láthatjuk is, Ö, és ö, tehát éppen most volt itt és azt most megelmitem, és egy is egyik apropója ennek a mostani műsornak, hogy az UNESCO-a leköszönő főigazgatója a japán nem tudom a nevét ilyen búcsolátogatáson ö, jár Budapesten és ö, hát gondolom protokollárisan ugye ilyenkor udvariassan elbeszélgetnek egymással ámbár ö, a, a várnegyed azt is megírta, hogy a a, a Budavári önkormány polgármestere azért tájékoztatott a problémákról is. Bízom benne, hogy ez érdemi, tehát érdemi információk is elhangzottak a protokollális dolgokon túl. Tehát ugye Párizsban nézve egészen másképpen látszanak a dolgok, hiszen nem tudom mennyire százával vannak a világon ezek a világörösségek, és nem csak épített, hanem ilyen természeti, természetvédelmi területek vannak ö, ez nagyon sokan. Az aktálki barlang is Így történt. van. Magyarországon is több van. Ö, ők nem várható el, hogy ők onnan Párizsból egyenként minden egyes ilyen újra szóval Mint egy, egy lakmus, vagy egy lázmérő. ez az mutatja azt, hogy a, mi, mi az állapot nálunk. Például egy úgymond a doktor vagy egy külső szakértő véleményezi azt a területet, és, és azt mondja, hogy ennek az értéke olyan magas, ez, hogy ez a, a világörösség részben. Azt hozzátenni, hogy ez azért rangos dolog, mert többen rástartoltak már erre a e, címre, és nem mindenki értelmel. Itt de, van De Pécs nekünk, esete, De aki nekünk... nagyon szeretett volna világörösségé válni, és Magyarországi vagy akár közép-európai viszonyban és valóban Pécs belvárosa megmaradt kisvárosi milliójével egy, egy érték, de hát világszinten azért több ilyen van, a, annyira nem ritkaság, nem kaptam meg. És Budapest mire kapta meg? Hát két dologra. Egyik az alapvető a Dunapart. Tehát az a bizonyos, amit mondtam, a hegy, a víz és a magas szintű építészet együttese, ami a Dunaparton hmm. hát, köztudomáson látható, ez tényleg egy olyan, olyan szépség, ami megőzendő az egész emberiség számára, mondjuk így. Tehát nekünk a felelősségük ilyen szintű. Uh -huh. Nem sok ilyen város van a világon. E, hát a másik hát, pedig Milyen nehéz a budapestieknek, volt. akik mennek reggelente leálltott fejjel a villamossal, vagy a busszal, és ezt a szépséget minden nap látják, vagy talán észre se veszik, mert minden nap látni valamit, az azt jelenti, hogy sokkal többet látsz a piszokból, a szürke falakból, a, a lekopott homlozatokból, mint a, abból a szépségből, aminek lennie kellene. Budapesti népnek ez az apátiája, amiről beszél ez Géza, ez nagyon szépen szinkronban azzal a teljetlenségi érzéssel, amivel e, e, tudomásul kell vennünk a város lerombolását, és senki nem tud ellenzelni semmit. Mert ez a, ez a világörökségi e, intézményről a következőt azért tudni kell. Amikor ezt kitalálták, hogy nem tudom, 50 vagy 60 évvel ezelőtt, akkor kimondottan azért találták ki, mert fölmérték azt, hogy a tőke maga rövid távú szerint rendkívül agresszíven nyomul, és olyan értékeket, amik kialakultak és fontosak lennének, olyan értékeket a napi profitermelés maga alá fog gyűrni. Hogy, hogy ezt meg tudják akadályozni, ezért hozta létre az UNESCO ezt a e, létesítményt, és ez voltaképpen valamiféle rangot jelent, e, az, hogy a, a, a világ szakmai közvélemény elismeri, hogy ez és ez igenis egy unikális, tehát a egész földkereség számára értéket jelentő dolog. A dolognak szankciója kétségkívül e, ilyen értelemben nincsen, eszközei nincsenek, de van egy erkölcsi presztízse, uh -huh. amit az ember vagy méltányol, hmm. vagy nem, nem méltányol és hogyha valaki itt valamilyen meggondolásból ezt, ezt e, áthágja, akkor ki van téve annak, hogy, hogy erről a listáról leveszik. A listáról a e, semmi következménye nincsen, megszégyenül is mindenképpen. Én az nem tudom, a Bécsiek hogyan élték át azt az arszú csapás, hogy levették a üvegbaromság volt tekintett a belváros, a Stefan Kirhe szomszédsága fel, fel ez a tényleg ormótlan, minősítetetlen valami. Nem tudom, hogy a Bécsiek hogyan élték át ezt, hogy élték meg ezt a dolgot, de kétség kívül nem volt egy kalapdísz, és és hát a helyzet az... Mert volt, hát náluk ez egy, ez egy a turisztikai vonzerőt csökkentő dolog. Igen, igen, persztisvesztesség, jelentős persztisvesztesség. Persztisvesztesség, veszteség és hát a, a, a, azért Budapestnek is a fő turisztikai attrakciója éppen az a bizonyos Dunasor, amit 200 valányi évvel a József Nádor jóvoltából kezdtünk el kiépíteni, és ami aztán ilyen híres attrakciója is maradt a fővárosnak, egészen addig, amíg, amíg hát a, a lényében a kommunista időszak alatt el nem kezdett és most ebben a pillanatban pedig halálos veszély kezdi igen, ha már itt tartunk, akkor most térünk a konkrétumokra is. Sokat beszéltünk már ebben a műsorban is a raparti védelemről, aminek az előzménye az volt, hogy a, a budai soroportot kiakadták szélesíteni kétszer-két sávra a most épülő csatorna fő, alapcsatorna miatt. Erhivaló hivatkozással, aztán kiderült, hogy anélkül is meg lehet építeni ezt a csatornát, hogy kiszélesítették volna a rakpartot. Ez egy nagyon komoly harc volt, és megakadályozni ezt a szélesítést, és a rakpartomnak a gyakorlatilag levombolását úgy lehetett, hogy vészjelzések mentek az UNESCO meg az ICOMOSZ felé, az UNESCO az ENSZ-nek a szervezete, az ICOMOSZ pedig nemzetközi műemlékvédelmi világszervezet, és minden két szervezet küldött egy szakértő Budapestre, hogy vizsgálják meg, meg hogy mi folyik itt, világverösségnek a magtervöltének és a kerős közepén, és a két szakértő leírta az, hogy ellenzi a szélesítést, és hogy a, a forgalmat a Dunaparton nem növelni, hanem csökkenteni lenne szükséges. Majd erre is ki térni, hogy mi történt ez a kapcsolatban, Na most ennek hat hatására azt is informális úton eljutott a város vezetéséhez az a Fules, hogy ha mégis megcsinálják ezt a szélesítést, akkor Budapestet a veszélyeztetett világörösségek listájára fogják fölvenni. Uh -huh. És ennek hatására álltak el ugyanis a szélesítéstől, semmilyen más tiltakozás meg e e e nem volt, nem számított volna ugyanis ez a PR szempontjából lett volna veszedelmes, mm. és mint tudjuk, ha mi valami fontos ennek a város politikának a szempontjából az a PR. Ö, ö, negatív hát befolyásot bírt volna ugye a város imázsára, és ezt nem vállalták föl, és ezek után akkor kiháztáltak a dolog mögül. Na most, miért mondjuk most, hogy megint veszélyeztetve, vagy továbbra is veszélyeztetve van? nem csupán az Juno-negyedre gondolunk, ami változatlanul támadás alatt van, hanem egy újabb akció a közraktárak. Eddig mindenki úgy tudta, és én magam is, hogy ezek valamilyen védelem alatt ébő épületek. Bibi Mékos háttér tervezett raktárépületek, de nem egy közönséges raktárépület voltam ez aki még lerobbant állapotában is ez egy monumentális építéset és szépségeket hordozó értékeket hordozó épület, akkoriban így építettek meg egy raktárt lehet olvasni egyébként a, a Sikló féle könyvben, meg az Edvédél és Al Aladárnak a 1896-os kiadása könyvében, hogy hány ezer tölgyfat, szölöpet vertek le akkoriban a Duna által vagy feltöltött területre, hogy lealapozzák ezeket az épületeket. Így volt ez megalapozva. És ugye, amikor a rakpartokról szó esett, a védeleméről, Ö, elkövettem én is azt a hibát, amit a mellettem Miklós jelente is többször, hogy olyan éjszát adtunk a vezetésének, amit nem kellett volna, ugyanis javasoltam, hogy a nemzetközi hajalamást tele, ö, költöztessük át a belgád rakpartról oda, ugyanis a maga folyó partszak az tökéletesen alkalmas lenne, hosszabb is, lényegesen hosszabb, mint a az Szabadság beti közötti szakasz, és a, a belváros kedves közepén pedig, hogy ki van írva, hogy határalmás belépni tilos, abszurditás, közép európai mm -hmm. abszurd, ezzel szemben vissza kéne állítani hogy ott lévő eredetének. Kéne a közöltáronak természetesen, persze, Ott meg, A kettős lépcsős rakpartot visszaállítva visszaadhattuk volna azt a parcsak, azt a város lakóinak, óriási igény lenne egyébként mm -hmm. a Dunához való lejutásra, ami azt jelenti a kettős lépcsős felső rampartal és lépcsősorvezetet. Nem csak a, a, a sorakpartról, de a Dunához. Ezzel senki. nem Amikor a villamost más. építették, akkor lett az... A villamost, igen. Nem a hajalamás, amikor a 30-as évek vége, 40-es évek elején kezdett építve, akkor azok az épületek, akkor épültek oda. Uh -huh. És az idézőben megvédte a, az alsorakparti gyorsfogalmi út kiépítésétől azt a szakaszt, mert egyébként ott is azt építették volna ki, és így a helyreállítható lenne, vagy lett volna egészen mostanáig, amit a hajalmást életi, hát ö, ott senkit nem zavarna, a közraktárak épületei alkalmasak lettek volna a hajalmás épületei számára, igényes műenléki felújítással, növette volna a város értékeit, mind a két területen egyébként, és hát én ezt eltaláltam mondani, meg letaláltam írni, erre nekiestek a közraktáraknak, és gyakorlatban azt lehet mondani, megsemmisítették őket. Tényleg mindenki azt gondolta, hogy ezek valamilyen védelem alatt lévő épületek, talán ilyen ö, ö, még jellegű, tehát a, a város az önkormányzat által védett épület lehetett, de hát ez nem jelent valódi védelmet, és, és hogy még rosszabb legyen a helyzet, a helyére egy ilyen futurisztikus cektnek nevezett buborék fog kerülni, a féle trójai falóként, Egyért már bepróbáltak a belvárosba a szervitat tenni, de az akkora provokációnak bizonyult, hogy elálltak tőle. De ez meggyődés sem, hogyha ez a, ez a buborék itt megvalósul. Ez az első fecske, ami utána többi fog következni. Mondjuk egy valami elgondolkoztató, ugye mostanában írtak arról, hogy ezzel a buborékkal mi a probléma ezzel a cettel. Függetlenül attól, amit te mondasz, önmagába véve is magával a projekttel vannak ö, súlyos problémák, ugye, és már nem tudom, hanyadik cégnek adják át ennek a buboréknak a megtervezését és fölépítését, mert valami oknál fogva a azt hiszem, a holland tervezőnek a, a cégét nem találták erre alkalmasnak, aki egyedül ért ahhoz, hogy ezekkel a nagyon speciális izéket hogyan lehet megcsinálni, mert ez, egy, ez nem egy hagyományos technológia, és hát a többi cég meg így adogatja egymásnak át, mert hát kihúzzák magukat, előbb-utóbb rájönnek, hogy ez nem fog így menni. Tehát nagyon gyanús, hogy egy elgányolt, rosszul, műszakilag is rosszul megvalósított dolog lesz, tehát még csak az sem kapjuk meg, ami, ami, ami, aminek hogy úgy mondjam, az tervek szerint lennie kéne. És ez, ez a számomra azt mondta, hogy, hogy itt ennek igazából nincsen komoly gazdája. Tehát itt egy valóban egy ilyen furcsa az értelmetlensége a dolognak nincs igazi, nincs a funkció például kigondolva még a mai napig, hogy mi lesz benne. Tehát ez egy ilyen erőltetett valami. Pontosan nem tud az ember másról gondolni, mint amit a előbb már hangzott, szándékos rombolás, Igen. tehát a, a város lerombolásának egyik nagyon fontos etapja, mert a Dunaparta mindenki átsingolzik, mert a városnak legítékes területe mindenki ott akarja megmutatni, hogy ő mi, mit tud rombolni, ki mit tud, a városa ki mit tud, ki mit tud rombolni, és most egy nagyon fontos etaphoz érkeztünk, és ha, hogy itt nem tudjuk a, a utolsó pillanatban a vészféket behúzni, akkor itt átszakad a gát, és iszonyatok fognak történni a város De a, a az nyilvarton. is lehet, hogy kell egyet építeni, hogy az emberek utálják, mint a Spenót, nem? nem? Ez nem é, így, így, így működik. Így a így működik. Házat, Kit nem. érdekel, hogy mit utálnak az emberek? Érdekel valakit? Nem vettem észre. Nem mindegy. Erről van szó, most a közével én mond, de ezt vagy Azt tudom. Ö, tehát ö, azért mondom, hogy erre nem lehet alapozni. Hát igazsza, azt hiszem, hogy a Spenotház meddig áltoz, akkor mindegy. Meg <gül> már most is hallani olyan hangokat, uh -huh. hogy a Eiffel tornyót is utálták a, a, kor, a kortársak annak idején, ami tényleg fennállt, ahhoz képest meg most Párizs jelképévé vált, majd akkor ezt is megfolyó meg fogjuk szokni, és a végén még, még szeretni is folyó, Hát ilyeneket hallani már, most ilyen hangok vannak. Hát a kettőt azért egy lapon nem lehet megemlíteni, ezt mondjuk, hozzá kell mondjuk tenni. Mondjuk ezt nevedjen ne cinizmusnak a részemről, de lehet, hogy így fog történni. Mert hát szerintem, ami, amikor azt mondjátok, hogy szándékosság, ugye említetted ezt a kávintéri épületeknek a tervezőnőjét, Eh, hogy milyen megjegyzést tett a, a Nemzeti Múzeumra, hogy hát azt is el lehet bontani, ha nem illik a kettő egymáshoz. Én azt mondom, hogy ez gyűlölet. Valójában ez az egyik olvasat ennek a izének, hogy igen, hát ez, ez egy akkora flegmaság, de miért vajon? Na Most most vagy azért, mert nagyon az érdekei ellenvaló, hogy hogy hogy ott más legyen, mert neki ebbe így van pénze, vagy pedig a másik, hogy nem lehet az, hogy. És tényleg lehet ez gyűlöletnek is fogalmazni, azért nagyon erős szónak érzem egyébként, És de nem, nem mondom, hogy nincs igazatok vele, hogy tehát, hogy kinevelődött már most már többedi generáció óta egy olyan hát tulajdonképpen műveletlen ö, közeg, aki most éppen mérnök, és építész mérnök, és tervező. Hogy? adja ki magát. Nem. Proforma az. Hát elvégezte az egyetemet, megfelelően le tudott vizsgázni, és ha mindentől elvontan épít a pusztába valamit, nem lehet mondani rá adott esetben ö, semmi rossz, az, hogy jó, hát ez egy épület, oké, ezzel még lehet egy vizsgát ö, letenni, és ez rendben van adott esetben. De mivel, mivel olyan közegben nőtt fel az kanalak és az alumíniumtálca és, a, és az 50-es, 60-os, 70-es évek sivár stílusvilágában, hogy ő gyakorlatilag ö, azt tartja szépnek. Igen, én egyszer... Tehát magyarul, magyarul ez olyan, ha valaki egy börtönben ülne föl, vagy egy, egy, egy ilyen kerítések között, és a végén a saját házára is rácsokat rak és kerítést, mert az hiányzik neki, annak úgy Majd kell a... lennie. De a, a kultúra az nem egyébként egy átadott hagyomány. Tehát de ha... De... ha a a légegyvilágból mindent, amit kultának nevezünk, azért tartja az ember értékesnek, mert ennek van egy, egy folyamatossága, van egy, egy elfogadott kánonja, azt én gyerekkorom óta valamiképpen megszoktam bele, nem de ezek az építészek egy része valószínűleg ezt nem kaptam el. Most, most erről, erről van szó, itt a, egyébként a, a probléma az unikében általánosabb, mint itt arról van szó, hogy a 20. század, a hadat üzent az egész találisztalális kultának, most a modernimus alá mindent találjuk, Természetesen kommunizmust is bele lehet érteni, és, és nagyon hosszú, komoly fáradtolásokat fejtett ki, hogy, hogy a múltat végképp ugye már ezt szoktuk volt énekelni az international Hát kérem, ha a múltat végképp eltörjük, akkor azt jelenti, hogy a kultúra folyamatosságát megszüntetjük. Most a másik kérdés, hogy mi van akkor, ha a múltat végképp eltörjük? Akkor nincsen semmi. A múltat egyébként nem lehet teljesen eltörölni, valami, valami mindig megmarad, szét, sok minden szét lehet rombolni, akkor a múltnak megmaradnak a töredékei, amit mindkönnyűségű káosznak nevezünk, mert hogy ezek a töredékeket hogyan lehet összerakni, azt most a senki sem ugye, már pontosan elvezette a dologból, de csinálni még akkor is csak azt tudjuk csinálni, ami valamiképpen belé a múltból. Össze-vissza rakunk mindenféle elemeket egymáshoz össze módon. Hát tulajdonképpen ez, ez történik ma, majd a modernizmusnak még volt egy bizonyos fegyelmező ereje, most, hogy a modernizmus hétveszlott, hogy ez a fegyelmező erő szétvaszlott, és most el, elékeztünk odáig, amikor állítólag, vagy látszólag mindenki azt semmit akar, akart, tehát e, ceteket, vagy toronyházakat, vagy nem tudom, micsodákat át e, az építést, és ő azt hiszi, hogy ő ettől szuverén, hogy a, a, a, a kávintérű üveg micsodának az építője úgy gondolja, hogy most a zseniális eredeti e, e, dolgot csinált, e, eltérően attól a ocska, a oszlopos nem tudom, micsodától, ami ott van a szomszédban. Tehát természetesen szó sincsen erről, azzal valamitől csinálta, hogy világos semmi felrete nincsen, elemeként össze lehet, ki lehet mutatni, hogy melyiket honnan szette, és ráadásul még arra is lehet mutatni, hogy nem volt olyan tehetség, hogy ezeket az elemeket egységből összarakjon. Most, most, hát ez a, ez a modern úgynevezett individualizmusnak az egyik alapvető, szomorú következménye. Én azt hiszem, hogy én én vagyok, a fenét nem vagyok, egyáltalán nem vagyok én. Én egy halmaz harmaz vagyok, ami innen, onnan, rám ragad, és teljesen elveszítettem az egészbe a, a, a, a szervező alapelvet. Na körülbelül ilyesféle módon áll. Tehát a... a és valószínűleg benne van az is, hogy, hogy nem csak a, a, az ízlése nem szabott korlátot, hanem a, a beruházónak a, a, az igénye ellen se lépett föl, amikor az azt mondta, hogy de ennek ekkorának, de lógjon ki, de ez legyen akkora, de ez legyen olyan magas. Tehát kihasználja az utolsó. Is. Nem az építész feladata, mert hogyha az építész ellen mond, akkor a beruházó az van a másik építést, hanem az önkormányzat feladata lenne ez. Hát igen, csak ha az építész művész, akkor nem fog mindent megcsinálni. Ezt, ezt szeretnék bekapcsolódni, hogy amit az előbb mondtál, hogy az építész műv, építő művész, hogy szeretik is magukat nevezni egyébként, felépít a pusztasság közepén valóban valamit akkor sem biztos, hogy, hogy, hogy bármit lehetne akárcsak a pusztaság közepére is építeni, de ott valóban nagyobb a, a szabadság. Na de akkor mondjuk, Nem hogy a, a, a dolgokat önmagához semmihez. kell viszonyítani. Igen. Na most a város egészen más. És itt van a kutyállásva, hogy a, a város, mint olyan elvész a építőművészeknél, és itt van a, a mai építészek ősbűne az individualizmus, hogy én, én egy önálló szuverén művész vagyok, aki műalkotásokat csinálok. Ugye a három kézművészeti ág, a szobrászat, a festészet, meg az építészet. Most a másik kettőben kevesebb a gond, mert hogyha egy festő vagy egy szobrász a festőnépláne, pláne, hát most bemegyek a kiállításra, vagy nem megyek a kiállításra, az, az én szuverén döntésem. Vagy kiteszem a, a képet a falomra, vagy nem. A szobornál is olyan, hogy hát én, már lehet rosszabb a helyzet, kitesznek egy borzalmas műemléket valahova és akkor kénytelen vagyok azt nézegetni, de a legnagyobb pusztítást a szuverén, ilyen individualista építész tudja elkövetni, aki figyelmen kívül hagyja, hogy egy szövet, egy városi szövetbe kéne neki a maga művét letennie. Módkor éppen talán ebben a műsorban panaszkodott a Budapest előző főépítése Snelleri István, hogy a mai korban már nem lehet egy köröndöt megépíteni, minden, hogy a vandási úton lehetett, mert ők ugyan kiszabályoztak egy kör alakú teret, de jött az egyik építész, meg a másik, most szándékosan nem mondott neveket, és ő lerakta maga ilyen-olyan olyan, valamilyen épületét, amit teljesen figyelme kívül hagyja a kiszabályozott beépítési vonalat. Még őt az nem érdekli. Tehát itt van az ősbőn az építészeknek, hogy figyelme kívül hagyják a városi szövetet. Volt egy építés a 20. században, talán az egyik legjobb amerikai építész volt, amerikai Frank Lloyd Wrightnak hívták. A Frank Lloyd Wright egyszer a következőt mondta a saját szakmájáról. Az építész legnagyobb barátja a kötöttség. <hül> uh -huh. Tehát egyáltalán, ez, a, ez az óriás építés egyáltalán nem abból indult, hogy amit akarok, semmi is alkalmazni. Nem. Éppen azt mondja, hogy mennél több dologhoz kell alkalmazkodni, annál sikeresebb lesz az épület, amit én meg fogok építeni. Ezen most gondolkozzunk még néhány percig, mert kell, hogy tartsunk egy kis szünetet, de innen folytassuk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tisz valahol, a modern építészetnek is kell, hogy legyen létjogosultsága, de mik azok a kötöttségek, ami mentén ez be tud illeszkedni abba a közegbe, amiből kiindul. Erről azért többet szeretnék tudni. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Miklós Jendreko és Kolodzsia Gábor és Bányai Géza ül itt önökkel, és hát amiről elkezdtünk beszélni, az Budapest, mint a világörökség része. És én azt hiszem, nem is akarunk ezen olyan sokat lolgolni ennek a jogi oldalán. Közben van egy telefonálunk is, megkeressük a fejallgatóinkat. És egy rövid kérdés erejéig bekapcsoljuk. Tessék! kijelentek. Igen, egy Kicsit hosszabb Jó napot kívánok, Igen. Károly vagyok. Üdvözlő. Észrevételek című művében, azt ír az építészet, 47-48 de szerintem a szoprátatra is vonatkozik. És nagyon egyetértek az úri embernek a szabával, hogy az azok kötik a dolgok, és az az igazi jó építés. Na, jön az idézet. Az építészet valamit megörökít és Ez Ezért nem létezhet építészet ott, ahol nincs mit meggyűjtőíteni. En, ennyi volt ez a rövid kis aforizma, és gondoljunk bele, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, Nemzeti Érzés hősök Hősöktere, gondoljunk bele, Parlament, de ő nem ezekre, hát természetesen vidigesen nem ezekre gondolt, hanem a, gondolom a megalomán építészetre hitler Stalin, de gondolom a pénznek a megdicsőítésére is gondoltam, Amerika, hatalmas nagy felhőkarcolók. De most belegondolhatunk, még egy rövid mondat, vagy két mondat, belegondolhatunk a jelenlegi állapotunkba, hogy egy nemzeti színházat hoztunk létre, aminek az egységet kéne szimbolizálni, és a guztustalanságával nem a szimbolizálja. Ennyit akartam mondani. Okay. Nem tudom, ez biztos egy Köszönjük szépen, folytatjuk Ezt innen. nem? Hát, ez ezzel mélységesen egyetértvén ezzel a meghatározással nekem mindjárt eszembe jutott egy, egy tulajdonképpen megdöbbentő dolog, és a már említett uh, Corwin-Szigón projektre gondolok. Mint tudjuk, ez a korvin szigor projekt nem egyéb, e, mint a, a Corvin-köznek a hátsó oldala. Hát, e, hogy Magyarországon volna mit megicsőíteni e, e, e, e, ebben a kországon, az kétségkül a mi 56-os forradalmunk, aminek az egyik szakrális helyszíne éppenséggel a Corvin-köz, mint tudjuk. Ott szoktuk ünnepelni a forradalmat, már aki még ünnepelni szokta. E, e, most a, ez egy... egy Építészetileg ez a, a Praterusz és ez a környék egy, egy Külvárosi beépítésű, aránlag lerobbant építészét objektum volt, ahol ezek a harcok folytak. Maga Korvin maga az a, a 30-as évek legvégének a, a stílusa alapján alakult ki ilyen, ilyen sajátságos az együttes Burgogért-háznak épült maga Korvin az időtájt, és, és a 5 kiderült egy perc alatt, hogy helyzetén hogy fog rendkívül alkalmas arra, hogy, hogy ellenási oszmodot építsenek ki benne. A lényege az, hogy, hogy ez úgy együtt az a. a, a közép városi részsel egy építészeti egységet jelentett, amire kétségkívül ráférte a, a, volna egy, egy városi rekonstrukció, egy olyan rekonstrukció, amelyik, hogy mondja, megszüntetve megőrzi ezt az egészet, ezt meg is lehetett volna csinálni, becsületi egy dícsőség dolgátom van bármilyen építésznek, hogy ebből a, a elavult poros kis e, e, e, e, e, városnagyiz együttesből egy korszerű és a helyi jelentőséghez méltó valamit csináljon. Ezzel szemben mi történt? Leradírozták majdnem az egész, hogy díszként megmaradt maga a korvin mozi, meg a körülötte lévő épületek. Szerintem nagyon szívesen eltüntették volna azt is a föld színéről. Lehet, hogy még sor is kerül majd rá, de pillanat a nagy falatnak látott. Egyelőre csak a hátsó részét tüntették el, hát és emlisítették A tervek szerint, és ez már meg is épült, a Corvin mozi igazából egy plázának a Hátsó részéhöz került, mert a pláza az ellenkező irányban nyílik. Szeretném hozzátenni egy másik helyszín, Szénatér. Szintén a 56. Egy Egyébként ez, ez sorszerű, mert hogy mind a két Ugyanaz ilyen emlékmű egy-egy pláza van ma már. Igen. De a Szénatér, az talán még drámaibb, ha azt vesszük, mert, mert legalább a Korvin mozi, meg azok az íves házak, azok érintetlenek itt legfeljebb, a, a mögötte a, épüle valami változik meg. A, a, Géza, tisztan építész szempontból nézve azért elég nagy különbség van a kettő között. A, a korvi mozi térségével építési szempontból lett volna mit csinálni, de a szénált nagyon fogós dolg. Most függetlenül attól, hogy nem lehet elég elítélni azt, hogy milyen plázákat építek ott, és ennek különféle városrendezési, rendezési, város építési problémá is vannak, ami most nem kívánok belemenni, de Építészetileg a, a, az a rész nagyon ezen megfogható dolog volt. Végülis azért 56-ban ott üres placok voltak, volt egy, egy értéktelen és egyébként rendkívül rossz hírú gyűjtőfokház ott a Margit körúton, és azon kívül ott voltak a 2-es a metrónak a felvonási barakjai, amik éppen nem jöttek rosszul a felköröknek, mikor harcolni kellett, de hogy egészében véve olyan kősebben konzerválható értékezek nem jelentettek. Én magam utólag sem tudnám elképzelni, hogy mi az ördököt. Hogy kellett volna csinálni a szénatérre. Mondjuk azt, hogy nem ezt a, a mamult központot, mondjuk az biztos, tehát mit nem, azt meg tudom mondani, hogy mit igen, az, az a színétresedében a fogós probléma volna. A, a korvink az esetében semmi építészeti probléma nincsen. Nagyon szép, pontosan le tudtam volna én az, hogy mit kell csinálni ennek a helybe. A kutyát nem érdekelt és lesépörték, és hát, a, hát, hát ilyen módon. Na mert az egyik esetből, ugye a szénatén valóban, ahogy leírtad, ennek a, a, a hagyománya már többször megbomlott, tehát az, azzal, azzal valamit máshogy kell kezdeni. A korvin köz, ugye, és azért kapcsolódjunk a beszélgetés első feléhöz, ugye, ha valamit fel akarsz újítani, vagy őt akarsz szépíteni, az akár, hogy nézzük, modern lesz, tehát modern abban az értelemben, hogy a mai izlést is kell, hogy tükrözze, de a hagyományhoz pláne egy ilyen, E, már létező városszövetbe épülve oda szervesen kell illeszkednie. Tehát ott nem lehet egészen mást csinálni. Na most itt több szintje van a dolognak. Városi szinten is kell kezdeni a dolgot. Nem egyedi épületen kell kiindulni, amiből az építészek hajlamosak kiindulni. Igen. Ugye a rehabilitáció szó amit nagyon szeretünk alkalmazni. Például itt a Corvin projektnél is kiejtették a szájukon ezt a szót, ami abszolút nem helyén való erre. Mert a rehabilitáció azt jelenti, benne van a latin szóból következően az, hogy a habilitáció az egy szintre való eljutás. Egy magas szintre való eljutás, akár képzésben vagy bármiben. A rehabilitáció, ha már egyszer leestem én arról a magas szintről, ismét megint eljussak arra a szintre, ha már egyszer uh -huh. voltam. Tehát visszaállítása egy elé, valamikor már edét állapotnak. Na most ez igaz egyébként a gyógyulásnál is. Na most mit jelentene a város számára, egy régi város számára, a számára rehabilitáció? Erről is volt már szó ebben a műsorban. Konkrétan ugye a száz évvel ezelőtti teljes spekuláció következményeit felszámolni, de úgy, hogy az építési értékeket megőrizzük. Mit jelentene ez konkrétan? hogy mint tudjuk, hát ezek a körfolyósos, gangos, régi bérházak, szűk udvarokkal, benapozás nélkül épültek alacsony komfortfokozattal, és itt tovább, és itt tovább. Mit lehetne itt tenni? Többfajta változat van, de a legjobb ezek közül az lett, lenne, Hogyha két ilyen udvar összenyitásával egy nagyobb és használható udvart hoznánk létre, amelyik közösségi térnek is már alkalmas, ahol nap besült, ahol növényeket lehet ültetni, gyereket le lehet engedni játszani, és itt tovább. És ugyanakkor a lakásokat pedig a mai kor követelménye megfelelő, korszerűsítve rendbe hozni, és az épület pedig az építészeti értékeit is megőrizni, nem csak a homozatról beszélek, hanem a lépcsőházról is alkalmas, mint a belső arányokról, ilyenekről. Tehát igenis lehetne a mai kor elvárásának megfelelően nagyon értékes városnegyedé tenni ilyen lerobbant, magára hagyatott városnegyedeket, amelyek a Budapestnek azokat a az értékeit őrzik, amelyek Budapest Budapestét teszik, amit ami ezt ebbe a városba szeretünk. Hát egy rokonom mondta nekem, aki nem építész, nem is sokat jár Budapesten, belgában él, hogy Budapest belső része, ami szép, ami igazán város, a többi olyan, mint bármely szocialista város a világon. Ugye a lakotelep gyűrű, meg a bevassaló központ meg mit tudom én, mert kommunista, valamilyen kifejezést alkalmazott. Uh -huh. Tehát mint 12-1 tucat, nem különbözheti még egyiket a másikától. Uh -huh. És amit mostanában építünk, arra is igaz. Tehát így lehetne megőrizni a értékeinket, ezt hívjuk rehabilitációnak, nem pedig azt, amit a azt szem, akkor korbibből Azt hiszem, hogy akkor most igazán korrektek, vagy, vagy inkább úgy mondanám, hogy szerencsések, hogyha tudnánk mutatni néhány olyat, mert ezért csak akad egy vagy kettő a Nagy Budapesten olyan beépítést, ahol az általatok hangoztatott igények megjelennek. Ahol valamit úgy újítottak meg, vagy úgy építettek be, hogy az szépen illeszkedik, ízléses, funkcionális is, és, és inkább segíti a városnak azt az életét, ami ott van, hogy oda-visszakerüljön, mint az, hogy valami módon onnan kiszorítson dolgokat. Ez, ez, ez lehet, hogy most kutatást igényel, mert túl sok olyan van, ahol, ahol, ahol ez nem látszik. Tehát azért beszéltünk olyan sokat a régi zsidó negyedről, mert ott, ott például egyértelmű, hogy csupán kaszálás, tehát pénzkaszálás érdekében olyan iszonyú tömegű, épületeket építenek be a régi ö, helyére, amikor amik egyszerűen ö, tényleg, mint egy kelés a, a izébe, egyszerűen nem illik oda, és, ö, és ö, ö, szétrombolja az egész környéknek a, a struktúráját és nem számít, hogy építészetileg nem különlegesen jó épületek ezek, tehát mondhatjuk úgy, hogy a, a, a nagyon olcsó, és nem első osztályú építészeti munka az, amit ott lehet látni. De talán vannak olyanok, ahol néhány helyen ez megvan, és ezeket print rá kéne hozni. Amikor szólt a zene, mi a, itt az interneten rögtön rákerestünk Frank Lloyd Wright-ra, ha önöknek megvan a lehetőség, keressenek rá egész egyszerűen csak a google ba bírják, hogy Frank Lloyd Wright, vagy csak annyit, hogy Lloyd Wright, és a képeket nézzék meg, nem is kell más keresni, hogy ez egy modern építész, jó, hogy a század egyik legnagyobb építésze, akit, akit ti is és mindenki jó szívvel el tud fogadni, mert valahol valamilyen harmóniát és valamilyen hagyományt ö, meg tud őrizni. Azzal váltunk el a előtt, amit említett ö, Miklós Jendre, hogy, hogy, hogy valami valamire rá kell építeni a következőt. Tehát nem lehet az, hogy a múltat ö, nullára kitöröljük, hanem azt valahogy mit kell vele csinálni. Nehéz kérdés. Ö, következőt ö, tudom mondani, ö, ha ha kiindulunk a writing mondatból, a kötöttségből, akkor föl kell ezeket a kötöttségeket mindenek előtt. Hát, a, mondjuk, a, ha már szobolszod a Zsidó egy, egy percre erre a dologra kitérnék. A, a, ez a Zsidó építési építeti szempontból valóban ö, többféle módon problematikus volt. Tehát, de, egy, egy a spekulációs bérházépítés korszakában megibült valami, valóban erre a térségre egy rehabilitáció, ahogy a Gábor mondta, alaposan ráfért volna. Tehát a, a zsidó egy nagyon megfontolt ö, ö, körültekintő módon valóban korszerűsíteni kellett volna régen. A probléma az, hogy, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy föl kellett volna mérni a problémát. És, és utána olyan struktúrát megvalósítani, amelyik a probléma megoldását, a rehabilitációt, tehát a... a, a, a, a korszerű életvitele szükséges körülményeket, egy száz az... éve épült elavult állományi évben Ez meg volna. Kapásból Csán. látszik, hogy az sokkal kevesebb beépítés sokkal volt kevesebb építés jelentett volna természetesen, alonkívül kívül munkát. Kérem, az építészet nem annyit jelent, hogy magam mellé teszek egy, egy, egy rajzasztal, most már nem is kell rajzasztal, hanem meg tudom rajzolni az egészet egy, egy grafiszóft mi a fene segítségével, és, és nem kérem, amire én kerül, hogy valamit lerajzoljak, addig amire rettentő nagy előzetes munkát kell végülni. Fel kellett volna mérnem az egészet, hogy mi van, mit lehet csinálni, hogyan lehet csinálni. Lényegében a, a, a, a Wright is ezt csinálta, illetve amit ő számunkra ajánlott, az pontosan ezt jelenti. Tehát mire én tervezni kezdek, addig rám, benne bennem kell élni az egész problémakörnek. Egyáltalán nem azonos a tervezés azzal rajzasztal, amire én ö, fölvázolok egy épületet. Az már csak a dolognak a vége. Nagyon sok apró munka, helyzetfelismerés, helyzetfelülés, mindenféle kellene hozzá. Most ezt az egészet, ezt, amit, ami egy fáradtságos munka, ezt úgy egy, egy önmagás zseninek tekintő modern, valaki hajlamos félresöpörni, és azért, azért mondjuk abban igazad van, hogy a zsidó negyednek külön javajája az, hogy, hogy ilyen spekulációs szépből telezsúfolták, és tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy ami megépült, az rosszabb, mint ami eddig volt. Ami eddig ott volt, az is problematikus hozzáteszem, de amit most csinálnak helyébe, az még ennél nyilvánvalóan sokkal rosszabb lesz. Most a, a dolognak aztán van egy továbbgyűrűző hatása. E, e, ezeknek a, a rujben felmerülő problémák a megoldására, aztán át kell építeni a Budapest infrastruktúráját, minden szóval, szóval e, Már látszik, a, ott csatol a felhők között a további ezer milliárdos kiadás, amit majd ki fogunk vasalni az állambácsitől, a megoldat ez, ez, ez, ez egy olyan szempont, amiről még nem is beszéltünk, mert e, aki épít egy ilyen épületet, az csak arra gondol, hogy jobb, itt van egy telek a hatodik kerületben, és itt volt egy háromemeletes ház, nem tudom én ötven lakással, és idén pedig be fogok rakni egy 80 lakásos vagy száz lakásos 7 emeletes izét, amit majd ügyesen úgy hogy hátul nagyobb legyen, elől kisebb, mindenki elégedett legyen, és jó drágán el fogom adni, lesz benne garázs meg minden. És háromszor annyi ember fog ott lakni, vagy kétszer annyi, és ez az, az utca az úgy épült 170 vagy, vagy 150 évvel ezelőtt, hogy egy szekér fog rajta batyogni néhány szor, és az emberek gyalog jártak, és az egész 10 méter széles. És ezt a forgalmat nem tudja sehol se elvezetni, és az összes többi utca is ilyen, és. Ez az egy épület, ami mondjuk belekerül nem tudom 600 millióba, vagy egy milliárdba, ez egy 1000 milliárdos beruházási igényt fog gerjeszteni, meg a társai. Ez egy kicsit a számomra olyan, mint amikor egy, egy, egy falu lakói hanyagságból tudják, hogy árterület odaépítik a házukat, és utána a, a, az államnak milliárdokért gátat kell építeni, hogy az ő 2 millió forintos viskólyukat megvédje. Mondani, hogy emberek tessék ott van három rel arrébb a falu felső részét, tessék, átrakni a házakat oda. Hát, hát ezen dolgon segítene az, amit Valamikor úgy mondtak, hogy várostervezés is, amire igen nagy szükség volna a mi napjainkban is. De most uh, előbb azt mondtad, hogy keresünk már valami szívedelítő példát, úgyhogy én két szívedelítő no. példát szeretnék röviden elmondani, egy mostanit meg egy régit. A mostani példa nem egyéb, mint az úgynevezett közép városi uh, rehabilitáció. A következő a helyzet. Itt az a, ez a közép-Ferencvárosi terület, ez valamikor ö, még a, úgy mondjam, a gépkocsi előtti országban a város számára a féle kiszolgáló terület volt, hogy úgy mondjam. A, a, itt voltak elhelyezve a különféle fuvarosok, ö, ö, verspedesek, ö, itt voltak istálók, hintók, ehhez hasonlók. Hát a, a, a berváros bérpalotáinak a lakói, azok, ö, ö, adtak az előkelőségre, szerették a hintók meg elszosolgatni, de hát a belvárosban ilyesfélyt elhelyezni nem lehet, tehát lényegében ez a tart, hozzájáruló mi a fenéket, ezeket helyezték el nagyjából ezen a közép-Ferencvárosi területen, aztán akkor hát a, a élet megváltozott, a hintók mi fenék kimentek a divatból, a főváros és is átalakult, Viszont ami nem alakult át, az ez a meglehetősen lerobbant ö, ö, városi rész. Ez általában alacsony beépítésű, rossz minőségű szükséglakások, fölcintes házak, elszasonlók dörtöték be az egészet. Szociálisan is problematikus volt építészetileg, semmit mondó, tulajdonképpen méltatlan a fővároshoz lehet mondani. Viszont. Ez az egész terület nagyon közel van Budapest centrumához, igen jól el van látva a közlekedés és mindenféle infrastruktúrákkal, és amikor a, a világejtást tervezték a szomszédos ezzel határos területen, akkor föltűnt a dolog e, néhány szakembernek, a kerületnek is, ami azt jelenti befektetőknek, e, városépítőknek, mint a és akkor kilógozták azt a fajta rehabilitizális tervet, hogy most itt, itt ezt a területet viszonylag olcsón e, egy, egy kedvező városi területté lehet átalakítani, és akkor elkezdődött az, hogy ezeket a házakat, értéken a házakat lebontani, értékesetre meghagyni, és a ami külön érdekessége az egésznek, hogy ez a nagy rekonstrukció úgy indult el és tartott egy jó darabig, hogy nem került pénzbe. Tehát úgy értem, hogy nem került pénzbe, hogy a már megépült lakásokat el lehetett adni, kapósak voltak, mert mondtam, jófekvésű, és akkor az ilyen módon nyert pénzt nem nyeltele valami valamiféle költségvetés, hanem ezt arra fordították, hogy új házat a képviselőbe. Tehát ilyen módon ment először, később más források hogy szerettek hozzá, de mindegy, ennyi elégről. Most a a lényege az, hogy végeredményben ez a közép Ferencváros Napjainkra megvetősen megújult, egy elég kellemes, ö, ilyen, ilyen, engem, engem kicsit ö, ö, London nyugati, egyes és nyugati éjszere emlékeztető ö, ö, forma, amit ezek a kis szkverszerű kialakított terek Ferencér, meg hasonlók is segítenek a asszociációban. Szóval ez hasonló dolog, egy biztos, nagyon szeretik a lakók, ö, benépesedett ö, tele van ö, élettel az az élet látható ezen a területen, ami a város nagy részéből hiányzik a belvárosban teljesen kiveszett az emberek mászkálnak az utcán, ott vannak sörözők, meg kávézók tolják a babakot, itt leülnek a padra meg nem tudom, szóval ez, a, ez a városnegyed, akit érdekel, hogy mi az a városi élet, annak ajánlom a vigyelmében, sételen végig a Tompa utcán, mondjuk a nagykörútól kezve kezdve és akkor valamit tapasztal abból, hogy milyen kellene legyen a városi mm -hmm. élet mondjuk a, a Gépkocsi forgalomról tekintettel szükséges hozzá az is, hogy utcák legyenek, ugye városélet meg a gépkocsi egymást kizáró dolgok. Szóval lényeg az, hogy végeredményben egy megvetősen nagy területen egy átgondolt várostervezéssel sikerült egy élhető városnagy élet. És létrehozni. Hogy ezen belül milyen épületek vannak, milyenek se, az már innen a foga aránylag Meg kell mondanom azért, hogy ezek az épületek passzentosak, tehát illeszkednek egymás környezetre. Is. Tehát Kirívó olyan ormotlan dolgok, mint a Dunapartom olyan, egyáltalán Na, é, mondtam, valami, egyáltalán valami kritikát el. lehet erre a, a, ezekre az épületekre mondani, az, hogy nem elég jó minőségű anyagokat használtak, tehát sem a, a bejáratoknak a, Meg a megoldása. a megoldása, sem a legjobbak. Hát, igen. De, de a, a léptéke jó. Igen, soha rossz a léptéke szabad. az kellemes. Igen, hát a túlszogó vagyok. A, de a, a részletei van, egy jó. kicsit a, a, még a lakótelepi minőséget hozzák, tehát ezért ez nem lehet, hogy ma már erre egy kicsit igényesebb, bár nem igazán, én láttam most pont újabb épületet, ami szintén arányos volt, de például egy olyan erkély rácsot raknak rá, annyira silány valami, hogy az egészet tönkreteszi, és az ember nem érti, hogy miért van erre szükség, miért nem lehet azt ezeket a, ezeken a részleteken múlik az egész, és ez nem annyira drága. Sok fő, minden fölövethető, itt az a bizonyos hát probléma, hogy, hogy kiveszett a múgyom a, a, a, a, a, a, az ízlés az emberekből, az nem az itt, itt is megfigyelhető, de azért az az érdekes, hogy, hogy ilyen problémák az egészhez képest azért mégiscsak elenyészően. A... Tagadhatod, hogy az összhatás egyébként Igen, Igen. százszor is jobb. Igen. És mi a másik? A, a másik, ami hát ennél sokkal a legtekesebb és szerencsésebb példa az a Wekerle uh -huh. A Wekerle körülbelül száz évvel kezdett épülni. Azért kezdett épülni, mert Wekerle Sándor, aki az tehát Magyarország miniszterelnöke volt és annak előtte pedig hosszú éveket keresztül pénzügyi miniszter, egy, egy, egy igen ö, ö, ö, gyakorlatilmet ember volt, aki fölmérte azt, hogy Budapestnek az egyik nagy problémája a lakbérúzsora. Tehát ezek a bérházak építése hatalmas profitot eredményezett. Nagyjából ezek a bérház építő tömörültek és, és magasan tartották mesterségesen a, a, a lakbéreket. Most a bérkartelnek a, a, a leverése érdekében Vekerel azt találta ki, hogy non-profit alapú lakótelepeket épít. A tíz, tíz volt ennek mm -hmm. az első ilyen például, de aztán később ennél nagyobb volumenben a város határ mellett közvetlenül megtalálták ezt a lényegében homoksivatagszerű dolgot, és ide megtervezték egységes módon ezt a kertvárosi részt, a Vekeleterepet, ami valóság a világcsodának számít tulajdonképpen. Amikor két évvel ezelőtt volt egy, építés, egy városépítés úrbanszík a konzertszi Budapesten, elvitték a, a nyugati vendégeket, a, a álluk leesett, amikor a vekeleterebet látták, hogy ilyen is van, ez hihetetlen. Most a, a, a vekeletereb az, az voltaképpen egy mintája lehetett volna a 20. század magyar városi építészetének. A dolognak az a lényege, hogy, hogy bizony értelemben egy angol kertvárosi típusú ö, egység jött itt létre. Építészetileg nagyon egységes megfogalmazásban, hogy Kócs Károlynak a keze leginkább az egészen. Tehát a, a főteret meg a, a Azoknak a típus épületeknek a jelentős részét is, amíg megépültek, azok a, a, a kosféle ízlést hordozák magukba, és kiderült az, hogy az hogy a megkeletelebb ez hihetlenül közel áll a városlakó embereknek a lelkületéhez. Egyszer egy népszámasi közöteket forgatván. Ö, Azért érdekes, mert a városnak a különféle demográfiai adatai lakóközeti egységekben is fel vannak tüntetve. Egy ilyen lakóközeti egység a vekerletele. Hát a statisztika alapján a következő tudom mondani a vekeretelepre. Erre a telepre csak kétféleképpen kerülhet be az ember. Vagy oda születik, vagy odaházasodik. Hmm. És csak egyféleképpen mennek el innen az emberek a temetőben. Hmm. Ha ezt összesüljük, ezt a demográfiai mozgást a Budapest összes többi térségével, ez kirívó, hogy, hogy, hogy, hogy mennyi ragaszkodnak az emberek a, a, a vekele Na no és hát, hogyha, hogyha nem történik a XX. század a, a maga különféle mániáival, mi egymásaival, elmebajaival, akkor, és, és a, a város úgy épül, ahogy az emberek szerették, hogy megépül, akkor Budapest eh, nagy része ma ilyen Vekerre-telepszerű eh, beépítésű eh, valami volna. Most, a, most jó, ez egy kertvárosi dolog, ennél nyilván szükség van eh, intenzívebb beépítése is, de a Vekerrének annyi szanúsága van azért eh, mindenképpen, hogy, hogy ahhoz, hogy egység legyen, az mindenkelőtt az kell, hogy, hogy legyen egy olyan centrum, ami egységben épül ki. Mm -hmm. És legyen egy olyan előírás, ami a többi házakat is bizonyos fokig keretbe foglal. Tehát valamit szabad vagy, nem szabad, de be kell, azért lehet, be mert csak egy bizonyos fajta típus házakat volt szabad építeni. Ezzel senki se által rosszul, meg maga a tervezőépítés. Most én ebben még valami mást is sejtek, amit akkor azért lehetett valószínűleg megcsinálni, mert ha hiába volt Budapest már több kerület, euh, mégis egységesen kezelték a várost. És euh, az, hogy kívül a vár, hát akkor még a városon kívül találhatók beépíthető területek, amik nem olyan, nem annyira vannak, euh, euh, nem, nem máshoz kell alkalmazkodni, hanem is szabadon megvalósítható dolog, és fölszabadíthatja a várost a belváros, például a zsúfoltságtól. Egy csomó ember oda tud költözni, ott jól érzi magát, és nem kell mindenkit bezsúfolni. Most pedig az a tendencia szerintem, hogy minden kerület szeretne belváros lenni, legalább a belsőbb kerületek, és minél zsúfoltabb bár próbálja tenni, mert hogy akkor van úgy mondott élet. De ez, ez egy önmagát meggátló valami, de egy, mondjuk egy Ferencváros bár annak már vannak külső területei, de, de talán nincs a hatalma vagy ereje ahhoz, hogy azt mondja, hogy, hogy úgy építek kifelé, hogy lazítom ezt a szerkezetet, és, és a belül is több parkot hagyok, kevesebb beépítést, tehát az egész várost felszabadítom. Most nézd a mert főleg a közlekedés miatt ennek óriási jelentősége lehetne. Itt először is azzal kezdem, hogy a, a vekeleteletnek kimódottan van centrum. Hogy, hogy, hogy valami terület... Magaszt... Oké, okay, de nem ez a menhettenes hát, hát, beépítés. Hát miért kell egy centúnak mondok Elmondok egy konkrét eset, egy pár pár történt, hogy meghívtak van a lakossági fórumra, Angyalföldre a 13. kerületbe, ahol is az volt az akkori probléma, hogy valami, nem tudom, a toronyházat akartak építeni, és volt, akinek nem tetszett, és a féléket meghívtak engem, hogy mondjam, hogy mit gondolok. Na, hát a, a, a téma felvezetője azt mondta, hogy hát igen, e, angyalföld egy ilyen periférikus valami, nincsenek neki centruma, ez a toronyház, vagy mi az ördög azért szükséges, hogy ez kialakítsa a város negyednek az alcentrumot, amire égtelen szükség van. Mondjuk ez volt a, a meghatározó főérve ennek a toronyház építésnek. Aztán egy darabig hallgattam a tezetosz a vitát, aztán e, e, eszembe jutott valami, és felszólaltam, és azt mondta, hogy teljesen igaz a hivatkozás, hogy szüksége van e, a centrum ennek a e, negyednek. Viszont én hadoztam a egy élményt, amit Párizsban szereztem. Párizsnak van egy elhanyagolt egy és, és ilyen, ilyen félig medig lecsúszónak tekintő része, azok óta ez a Marenegyed, e, amely negyedben valamikor a 17. században megépített azt a teret, aminek Placdébós a, a neve, és ez a plazdévós ez ilyen, nem én, két vagy háromszintes épületekből körülvett négyszögletű tér, az épületek alatt oszlop sorok vannak körbe-körbe, a, a közepén van egy park, amikor én ott jártam éppen volt akit volt mindenféle gyerekek ugrándoztak, meg homokoztak, meg nem tudom, csoda, árnyas fák, meg padok voltak, zsúfolási tele volt a tér mindenféle emberekkel, szemlátomást nagyon jól leszik magukat, úgy nem is, mindenféle középületek is voltak előjárás, mert Fenedő is ezen a téren. Hát mondom, ez a, ez a évszázadok óta, ez a, ez a plázívós, ez ennek a negyednek egy jól működő alközpontja. Mondom, nézetem szerint csak ráférne egy ilyen alközpont a, a, a mangyalföldi a város része is, nézetem szerint akkor egy ilyen alközpontot építsünk, és ahogy én körülnéztem, a, a plazdi vozon semmiféle toronyház nem volt a közelben, tehát mondjuk az alközpont, a a toronyház egymástól független egy dolgok. Hát mit mondjak, a nép el volt tőle ragadtatva, amikor ezt előadtam, a fölvezető hivatalnokok pedig olyan képet vágtak, mint aki titlonba haradtak. Az a lényeg, Géza, hogy az alközpont egyáltalán nem függ a zsúfoltságtól, mm -hmm. egyáltalán is még kevésbé függ a toronyházaktól, tehát aki toronyházakat akar eladni alközpont cínszó alatt, az ennyi szóval is hazudik. Mm -hmm. Semmi köz a kettőre kettőre, ez egy spekulációs befektető manőver, az alközpont egy jól hangzó szlogen, és ha toraját akkor akar képíteni, akkor ráfogom, hogy azért kell, mert a központ. a kettőnek egymáshoz nincsen. A építészeknek a felelősségéről már beszéltünk, összehasonlítva ugye a szobászokról festő, festőkhöz, mint kézművész, de az építésznek a másik kettőhöz képest még annyival is nagyobb a felelőssége, ugye azon túl, hogy az ő művét kénytelenek vagyunk látni, hogy a építésznek alkalmazkodnia kell egy meglévő struktúrához, meglévő szövethez. Míg ugye ez nem jellemző a másik két művész típus esetében, bár azért ott sem állt. De az építésznek egyszerűen kötelező ezt, ezt megtenni. Most az individuális te építész, aki még úgy is fel mutakozhat, mutakozhat a mi számunkra, hogy gyűli azt a várost, de lehet, ha nem is gyűlli, csak közömbös a számára. Uh -huh. Ez talán még annál is rosszabb, mert ez közömbösen keresztül gyalogol rajta, észre se veszi, hogy mik vannak ott, vagy csak útjába van neki. Most erre én mondok el egy történetet. Hogy még a Deltában, amikor még a Kudi Kudia volt ugye a bevondója a Deltának, akkor nézegettem gyakran, és volt egy olyan híradás, hogy vizsgálták egy bizonyos fajta halnak a visekedését, amelyek mindig rajba úsznak. Tehát kötelékbe. Uh, hát uh, úsznak a víz alatt, mint, mint ahogy a kötelékben a madarak is képesek, ugyanazt megteszik ezek a halak is, és mindig együtt vannak és uh, kizállóan így uh, élnek, és akkor hát, rájöttek, hogy vagy, vagy keresték azt, hogy mi felel ezért az együttműködésért, és hát amilyen az ember addig-addig birizgálták azokat a szentszeten halak, mi meg nem találták az agyának azt a részét, amelyik ezért felelt, és akkor az egyik a halnál ezt em megrongálták ezt a képletet, és akkor mi történt? Az a hal, a többétől függetlenül kezdett össze úszkálni Mi történt? amiről viszont nem számítottak. Egy idő után az összes többi hal ezt kezdte követni. Mert azt nem bírták ki, hogy ne velük. Uh -huh. Tehát a többi kezdte követni agyatlant. Na most, ö, bocsánat, hogy ilyen keményen fogalmazod, de a individuális építész pontosan ezt a szerepet tölti be. Amit aztán utána többiek vagy kezdenek követni, vagy, ami még rosszabb, több ilyen egymástól független individum össze-vissza És a város szétesik. Hát persze végül is ez ugyanolyan, olyan, mint amikor valaki vesz egy hát ahogy szokták mondani, elnézést kifejezésére egy, egy farokhosszabbító autót, egy nagy BMW-t, vagy valamit, egy porsét, t ami tényleg csak a, a erre jó, ugyanis a városban ugyanúgy arra szólni lehet vele, plusz még letörik a tükrötről le, meg ellopják a, a, a felnéjét, tehát állandó agodalom tartani egy ilyen autót, de értelmetlen. De mivel ez, ez, ez ott van, mint minta, hogy bizonyos. Én, én, én akkor vagyok egy, egy, egy, egy önkifejezett individuum, hogyha én, én, én nekem lehet egy por sem, amivel ugyan utázok, mint az agyatlan hal, a agyatlan haja halat, de csak egy más példát osztam össze, hogy, hogy, hogy sok ilyen van, és valószínűleg az épületeknél, vagy az építészeknél, akkor ezek szerint ez ugyanígy működik. Pontosan, nem működik, és tulajdonképpen a városban szigorúan tilos. Lehet, hogy a megrendelőknél is ugyanígy működik, mert mindenki szeretne, igy Igyeksz hogy ő a másik szerencsét, hogy neki van egy prosséja -e a belvárosba, iridli a másik kerületet, hogy neki van egy ilyen <gül> csicse épülete, ha legyen nekünk is, és akkor mi is olyan menők leszünk. Hát ez a Attétű egyébként Amerikából jött, el, most nem megettő Frankfurt White-ot, mint kitűnő és nagy építést, de az épületeknek a nagy részét a tájban természetben hozta létre, és amik a interneten láthatók, azok is ezeket mutatják tehát nem annyira városi, eh, a városi a mutatnak itt legalábbis vannak olyanok is egyébként de, de Amerikában jött az az attitűd eh, hát most itt van konkrétan mehetten, ahol Kiki a maga oda odaépítette, ahova éppen telke volt és, és nem számított semmi egyéb szempont, csak az, hogy mennyi a télül meg a beruházás és ez szá, kb. 100 évvel ezelőtt indult meg Amerikában ez az attitűd, és most már azt kell hogy az egész világot átárasztotta. Endre? Hát ez a, ez a fejlőkar szolománia, most... Uh, uh, uh, a fengködlányra szentél. Nem, a annyit, hogy, hogy ezek a korai vágnak, ezek a úgynevezett tériházai, ezek, ezek valóban ö, úgy, úgy pusztán a természettől és nem az épített környezettől függő, és még azért a később... <kül> rájt, amikor szembe kellett nézni a 20. század kíváséval, a 20-as években kidolgózta az organikus építés széténk az átomos is. Most ennek alapján aztán a rájt maga városban illeszkedő házakat is tervezett. Ezekkel a Guggenheim Múzeum a legkíresebb, ami hát New York-nek egy, egy frekventálatpontja. Nagy éves igen, évelet, A, igen. a, a, a múzeum, múzeumi szempontból a dolognak az a specialitása, hogy nincsenek termek, hanem, hanem az ember sétál lefelé fölmész valami lift a tetejére, és amikor jössz lefelé valami hogy vagy mifelé, az maga a kiállító tér, és nincsenek termek, és nincsenek lépcsők, hanem mm -hmm. te végig is a múzeumon, és lejegyeztél a szintet spirálisan. A szinte spirálisan egy, most egy fontos eh, momentum van, ami engem így zavart, hogy, hogy mi most elsősorban az épületek külső megjelenéséről beszéltünk, ami, amit mint utcán járó városlakó érzékezzen, amikor benne laksz az épületben, akkor nagyon furcsa dolgok történnek, mert például én jártam olyan ö, ö, nagyon ronda lakótelepen, ahol belül a lakás kellemes beosztású, és, és jól éreztem magam a, a lakásban, mert mint lakás egy, egy jó beosztású lakás volt, és kifelé már nem is a lakótelepet látni, hanem mit tudom én a budai hegyeket. Tehát az esetben, a vicc az, hogy a, a drága hegyen lakó, drága vilából letekintesz, és egy lakótelepet látsz, a lakótelepből meg a hegyeket, és egy, egy viszonylag jó beosztású lakásod van. És vannak olyan drága, és nem tudom, hogy ezek most szép, vagy nem szép épületek, ahol például van, például lukak vannak. Például vannak a régi házak, amik szépek, és iszonyú buta lukak és veszögelések, ferdefalak, nem tudom hogy mik vannak benne, amit nem lehet normálisan ö, belakni. Ennek nem kellene harmóniával lennie? Na most ez is a komoly ö, defed Mert nem csak az betegít meg, amit kívül látok, hanem az is, hogy benne kell élnem. Igen. Komoly veszteség az is, hogy ö, eluralkodott a szabvány szerinti építészet. Tehát, hogyha a szabvány meghatározza, hogy mit tudom, mert egy lépcsőháznak mekkorának kell lenni, egy folyosónak milyen szélesnek kell lenni, minimum mekkorának kell lenni, akkor annál egy centimétre nagyobbat nem csinálunk és ebből ez ilyen régen elképesztő. is azért ilyen rengeteg na, olyan régen kapuhajban, helyzet, van, amit, amire osz rámézni. Régen, régen annyiban volt másabb, most már persze le vannak robbanva, ha nem hozták, hozták rendbe őket, de régen azért rendes kapuai, rendes fölépcső. A cserédépcsőház már nem volt olyan rendes, az igaz. E, rendes lépcsőház, e, mert ott azért terek, és, és még a, a hát jobb ezt... lakásokban rendes terek is voltak, az igaz, hogy teljes spekuláció miatt a hátsó frontokon ott a szobakonyhákkal. Hát néha így néha, építettek. építettek. De, de azért nem volt ennyire kicentízve minden, mindamennyire most kicentízik. Egy, egy pillanat, sajnos a helyzet rosszabb. Amit mondtál Géza, hogy felviseltő lakások, az azért van, mert a lakásépítésnek, a korszerű, komfortos lakásépítésnek van egy a, a tízes évektől kialakult nemzetközi hagyománya. És, és a magyarországi szabványok ezeket a hagyományokat elfogadták, Amíg különféle építési beleértve a lakótelepeket is? A lakótelepek egy részében is. A, uh -huh. a lakótelepeknél nagyjából azt lehet mondani, hogy hogy a, a fogatolt típusú lakótelepeknél jók a lakások. A középfolyosós rendezésnél ott már nagyon sok probléma lehet a lakásokkal, de be, be, be, be, hadd ne megyek be ezzel. Végül is, végül is ez, a, ez a rendszer, a építés technológia szempontjából miatt némiképpen föllazul, de ezek még mindig lakásfélék, eltérően a mostani, megépülő, úgynevezett lakóparkokban létőtt lakásoktól, mert ha itt a, előbb tettél egy rossz volt arra, hogy egyen előírások szerint, mert meg kell mondjam, hogy, hogy most már sokkal rosszabb, hogy nincsenek előírások, ezekben a lakóparkok egészen hihetetlen, elképesztően rossz és minden létező, szabályt, áthágó és semmibevő lakások épülnek. A, a építési hatóság állítólag nem tud beleszólni, mert nincsen rá jogalapja, maga magánépítés... Nyilván, Szívja a fogát, alacsony, például nagyon 220 kettőhúzás belmagasság, olyan elrendezés van, hogy használhatatlan zsákszobák, nem zsák, szóval az összes létező építés előírást és rendszabályt semmibe veszik, úgyhogy most pillanatják abba tűrjük a fejünket, hogy nem igaz az, hogy, hogy magánépítő azt épít, amit akar, mert itt belép a dolgokba az a szempont, amit fogyasztó védelemnek nevezünk. talmát nem adhatok el a, a piacon, mert, mert a fogyasztó védele hát, hát rohat lakás sem volna szabad, szintén a fogyasztó mert nem szempontok szerint, tehát nem mondhatom azt a piacon, hogy, hogy kérem, hát ha rohadt is megveszik, nem kérem, mi védjük a fogyasztót. Nem mondhatom azt, hogy kérem, még ebbe a lakásba is vele költöznek, nem kérem, azt sem mondhatom. Mi védjük a lakásvásárlóját. Szóval a dolog lényeg az, hogy ezen az oldalon lehetne mevkülni, mert egyébként úgy látszik ebben a pillanatban nincsen ö, ö, szankcionálható dolog arra, hogy hogyan lehet ezekben a lakóparkokban. Hát beszél lehetne azt mondani, hogy aki beleköltözik, az tudja szankcionálni, és nem kötelező megvennie. Géza, lehet mondani lehet mondani azt is, itt, hogy... Itt már rég nem arról van, hogy kiutalják a lakást. Hát, és, akkor és akkor és hozzá, hogy el, el most szükség, Géza, mert akkor Géza. azt mondják, hogy rábízok a, a vevőre, hogy ne vegyen meg. De, de, de, de, de nem lehetséges, hogy ezek a dolgok hogy mondjam, hát persze ez rengeteg pénzbe kerül, de hogy néhány évtized alatt ezeket megutálják, ezeket a lakásokat, és, és, és el fogják veszíteni az értéküket. Géza, vagy, nem lehet... Vagy az emberek megtanulják az emberek... a rosszat? A, a, a ember hozzá, rosszhoz, de egy, egy lakást általában nem tudsz megutálni, már csak azért sem, mert ez a lakás tényleg olyan használhatatlan, mint ahogy rájöttél idővel, akkor nem tudod eladni senkinek. A, a, a ember élete során, átlag ember életesorán felhoz vagyonak, akkora a fekszik a lakásba, hogy innentől fogva az már köt is téged. De egy használhatatlan lakással, hogyha egyszer beparisztak, nem fogsz tudni mit csinálni. Uh -huh. uh, talán vissza kellett térnünk eredeti témbánkhoz a vörögségvédelemhez. Hát csak, csak annyiból fontos, ez bocsánat, hogy amikor a rehabilitációról, meg beépítésről, meg modernizmusról, nem tudom miről beszélünk, akkor ami a falakon belül történik, annak legalább akkora szerepe van, és ott legalább akkor a hibákat vagy gazságokat el lehet követni. És arra a figyelem még kevesebb. Mert azt nem csak, hogy a világörökség nem fogja minősíteni, hanem az égvilágon senki sem minősíti ezek szerint. Az a mi felelősségünk, Izan, tehát Izan, nem várható el, e hogy egy nemzetközi világszervet ilyesmikkel foglalkozom, milyen lakások alakulnak ki, milyen házakban. Aznál mi felelősségünk... Pedig az is befolyásolja Esze. az embereknek a közézetet. Valóban nem lehet vagy várost sem tehát ezeket a régi épületeket használhatóvá téve kell megőrizni az utókor számára, nem épületes, hogy kiállításosan sétafikánunk egy, egy városban. Uh -huh. Teljesen jogos, hogy ez így van, de hát erre már számtalan jó példa van, rengeteg lehetőség van rá, ahogy az előbb át, el is mondtam, ugye, hogy két urvar összenyításával, egy hátsó Ö, szárnak a lebontásával ö, kit, kitűnő lakásokat lehetne ott, korszerű lakásokat létrehozni, amelyek a már világosak is ráadásul vonzó, stb. stb. stb. és építkezélig érdekek is megmaradnak, de ezt nem lehet egy nemzetközi szervezettől elvárni, hogy ő foglalkozzanak ezzel. Nemzetközi szervezettől azt lehet elvárni, hogyha látja, hogy a szemünk láttára szalámizzák le egy városnak, vagy a, a bármilyen ö, ö, területnek az értékek vannak az értékeit, akkor valahol meghúzza a vészféket, hogyha ezt így folytatjátok, lelesztek véve a listáról, és ez jelenti az, hogy azt mondják, hogy veszélyeztetett világorőségek közé. Most kell, a, figyelmeztetést a, a, jelent. Nekünk, akik csak benne élünk a városban, mekkorák a, a beleszólás lehetőségeink? Hát valahogy úgy, ahogy a Dunapart. Nekünk esetében. is van félretéve egy vészcsengő, amit megnyomhatunk. Hát ahogy el is mondtuk itt a Dunapart esetében, is az történt, hogy bizony bizony a külföldi szervezetekhez kellett fordulni annak érdekében, hogy az őrült, beruházókat elhessen állítani, másképpen nem lehet. Az a probléma idik ahogy hogy a, a magyar rendszerváltáskor elfelejtettünk a hatalom ellenőrzésére szolgáló alkotmányos garanciákat beépíteni, és ezért kiderült az, hogy Magyarországon a hatalomnak és a hatalom döntésének semmiféle belső kontrollja nincsen. Ezek a döntések Időnként egészen égre kiáltóak tudnak lenni. Más téma, de hogy érzékeltesebb miről van szó, hadd mondjam a következőt. Amikor 2006-ban a kormányzatnak a hihetetlen pénzpazarlása és hitelfelvétele miatt lényegében fejreállt a, a, a, a magyar költségvetés, elképesztő pénzeket vettek föl egy pillanat leforgása alatt, és. Hát nem vagyunk ugyan tagjai a Euróvezetnek, de azért mégis uniós tagok vagyunk. Ugye az unió felhorkant, hogy a fene történik Magyarországon, elküldték a szakértőket, és a unió szakértői rájöttek egy elképesztő dologra. A Magyarország jogrend szerint a kormány azt csinál, amit akar. Annyi pénzt vesz fel hitelbe, amit akar, oda költje, mert akar, senki ebbe bele nem szól. Az országgyűlés Az országgyűlés sem, az természetesen. Nos, most ez már kicsit sok volt. A Európai Unió ezért rakinszerítette Magyarországot arra, hogy a hitelfelvétel legalább része legyen az éves költségvédési törvénynek, és ekkor derült ki 15 év után az, hogy nem volt része. Ezt én magam se tudtam egész addig a pillanatig. Most hát ilyen szinten ö, történik Magyarországon hatalmas az ellenőrzötlenség, az egészen nagy dolgokban is, és nagyon jellemző, hogy egy külső hatalom tudott rendet teremteni, úgy, ahogy az Európai Unió. Mi magyarok nem voltunk képesek arra, hogy a saját pénzügyeink fölött rendet csináljunk. Pedig hát az ország sorsa sok szempontból pénzügyek a múlik. Kiderült, hogy teljesen rendezetlen ez a kérdés. Alkotmányos rendezetlen. Unió jött és ránk parancsol. A UNESCO jön és ránk nem lehet autószállni Luna jön, Jönnek a pápuák, és, és a maguk hatalmával ránk valamire, ami nem is az a borzasztó, hogy a szuverenitásunk elveszett vagy csökkent. Hát milyen szuverenitás? Kinek Persze egyszerűen most örülnünk kell, mert persze. legalább valaki vigyáz. Persze, persze. De azért lehet, az, amikor egy ország, dolgait nem tudja megoldani, és egy külső hatalmi erőszakra van szükség, hogy a saját jóval de jó. volt De, de Ezért gondolom, és persze innentől más témára elveznénk szívesen, hanem kellene most itt abba hagynunk előbb-utóbb, hogy ezt az ellenőrzést saját magunknak kéne megteremtenünk, van, és nem olyan értelemben, hogy majd várjuk azt, hogy a hatalom majd ezt megteremti nekünk, hisz ez ellen érdekelt, és, és itt most bármilyen hatalomra van szó, valószínűleg ezt nehezen fogja ö, saját magával elfogadhatni, hogy, hogy saját maga döntéseivel szemben korlátokat építsen, mert ez, ez, ez úgymond természetellenes viselkedés lenne részére, de nekünk ezeket a korlátokat fel kell tudunk mutatni. Egyébként hivatalosan... Nekünk a nekünk alatt nem csak én magamat, hanem tulajdonképpen mindenkit értek, aki, aki mert ki, ki ellenőrzi a dolgokat, hogyha nem az ellenőrzi, akinek a bőrére megy a válság. Na, egy félre egy szeretnék addig elmondani gyorsan, hogy Hol vagyunk Hogy működik formálisan az uh, egyeztetés? Tehát hivatalosan ezeket a városrendelési terveket, meg uh, ilyen dokumentumokat uh, közé kell tenni, egyeztetni kell különböző civilekkel, szakmai szervezetekkel, és itt tovább. Ez nagyon részletesen le van szabályozva. Na de hogy történik ez? Hogy mikor már minden részletébe ki van, van dolgozva, uh, és már a szakhatosságokkal is egyeztetve van, és már az is át van vezetve, akkor formálisan közé teszik, hogy tessék, akkor most hozzá lehet valamit szólni, de mit lehet olyan komát tenni, hogy a kerékpárot egy kicsit így menjen, vagy legyen kerékpárót, vagy ilyen szinten lehet már csak abban a fázisban hozzászólni a dolgokhoz, és ne a De a nem a koncepcionális fázisban kérdezik meg. A koncepcionális fázisban senkit nem kérdeznek, Most, kérdeznek meg. tudom mondani, itt nézzük meg a dolgot a hatalom oldaláról. Azt kell mondom, hogy a hatalom hoz egy ilyen döntés, hogy épülön a Dunaparton, Akkor voltaképpen ki hozza, miért hozza ezt a döntést? Az az igazság, hogy a hatalom ebből a szempontból semleges. Tehát a hatalomnak nincsen semmiféle ötlete. Ez, hogy autósztráda épülön, hogy ilyen toronyház épülön, olyan ez mi épülön? ez nem a hatalomnak ez valaki kitalálta, és ez a valaki valamilyen módon beletáplálta a döntéshoz. Én. Most én nem mondom azt, hogy egy ilyen komplex valami e, egyeztetés, szakmai társadalom, mindenféle, e, én nem mondom, hogy ez, ez nem munkaigényes, mert nagyon is az. Tehát fárasztó dolog egy ilyet végigvinni. De ugye úgy egészében véve, a afrikai a hatalom számára e, semmi kifogás nem örülhet ellen az, hogy a döntést úgy hozzon meg, hogy ezeket végig zonkorázta. Uh -huh. Nem az, hogy valaki hasára mondjuk természetesen benne van ott lógba, a korrupció, tehát ezek mögött a döntési, mögött vastag kenőpénzek vannak. Tehát az, hogy Magyarországot a korrupciót meg kell szabadítani, ez mondjuk mindenek az alfája. Tehát ha, ami, ha ezt nem tudtuk elérni, akkor nem, nem jutunk sehova, mert ami ebben az országban történik, az vastagon a személyes korrupció mozgatja. Világszelett röhögnek rajtunk. Egyik ismerősömnek Törökországban azt mondták a hűnapos, hogy hát maguk, Magyarországon 20 ot le kell adni, ha az ember alka érni valamit. Uh -huh. Törökországban ennyi jól ismernek már minket. Na, szóval ennek a, ennek a dolognak rövidúton véget e, e, kell vetni, és utána van miről beszélnünk, de hogyha e, a korrupciót kikacsuljuk a dologból, akkor ott el, hogy igazából véve hatalom hozhat úgy is döntéseket, ezek a döntések megrágottak. Uh -huh. Nem valami ő, ö, ö, ö, feszegedett vállalkozó, vagy megborundult tervező a maga monomáját adja elő a döntéshozónak, hanem van egy végigrágott terv előtte. Ennek a mechanizmusa is megvan, hogyan lehet ezt csinálni, ebben most nem fogunk belemenni, uh -huh. de lényeg az, hogy nem boszorkányság technika. És érdemi alternatívák ö, között lehessen dönteni, uh -huh. amik ugye nem történnek meg, hogy csak a legutóbbi példát vegyük, ugye ez a buborék volt annak alternatívája? Gondolkodott bárki is azon, hogy mit lehet le még a buborék helyett? vagy ö, ö, Nem, szemben ha hát a lesz másik, hogy úgy látszik, hogy még jó. Aki kitalálta, még annak sincs koncepciója, mert hogy mire lesz a buborék használva, az egy ködös elképzelés. Lényeg a buborék. Csak buborék legyen. És maga a, a, jel, a jelképe az egésznek, azt nagyon fontos, hogy még elhangozzik Ugye a CET. Hát a Jónás. Az egész Ószövetségnek egyik számomra a legközelebb áll hozzám az, az ő vagy Jónás könyve akit ugye kinyert vagy minyert le, vagy mi lehet. CET. A cet a, cetnek a gyomrába lett a, a, a került a legmélyebb pontra, a legtávolabb mindentől és a teremtőtől. Ugye? És akkor most mi szabadítanak rá? ránk? A városlakokra? Egy cet ami majd minket fog szépen lenyelni a többi hasonló uborék ö, képében. Hát ez a CET szemlátomást most első menetben a, a világ, sokáig világhírű pesti dunasort kívánja lenyelni, és ahogy a körülményeket nézem, elég szép sikere is van. A Dunasor már így is rendkívüli módon megródjant a elmúlt évtizedeknek különféle meggondott beépítési következtében. Na most még a vigadót le kell valahogyan bontani, aztán van még egy-két egy hát a, a, a mondjuk a, ott a parlament, amíg a turisták száma egyik legedveltebb objektum, parlament az talán marad, legfeljebb a funkciója fog átalakulni, ahogy a e, flesher Tamás e, e, jövő látomása szerint megfogal, megfogalmazta a, a parlament Ment, hamarosan át fog korona koronaplázával. <gül> hát két hét múlva jövünk. Ne nevessünk azért annyira ezen a dolgon. <gül> és Miklós Jendőd, Kolondzsia Gábor és Bányai Gézát hallották ma a nagyvárosi dilemmákban.